Sintonitza amb l'emissora de referència al maresme. 91.4. Bona tarda, Premià de Dalt i Rodalies, benvinguts, són les 7 i 4 minuts de la tarda i estan sintonitzant els 91.4 de la freqüència modulada. Això és ràdio premiada de Dalt, o Premià gelada, de Dalt, Ràdio, eh? com ràdio vulguin. Ràdio Premià gelada. gelada, fa fred. Que, bueno, avui, avui fred no ens en sortirem, encara no he començat i ja hi som. Sí, home, sí, que fa fred. Bueno, ja anava a comentar després, ah, anava vale. a, fer, a dir un testant Primer anava on un estem, personal. On tastem? A veure, estan vostès a la sintonia els 91.4. Sí. Això és premiada de Dalt, Ràdio. Hmm. I llavors hi he saludat a Premià de Dalt i Rodalies, que ah, són mal, molt bé. extenses, que ens sintonitzen des de les Rodalies. Sí, lluny, eh? On vostè diu que fa fred. Sí. I fa fred. I ha nevat, eh? Ha nevat molt a prop. Aquí no, eh? Aquí no, aquí... Però... no però... però gairebé, eh? Gairebé. Ara la tempesta en aquests moments diu que se'n va cap al mar, però que vostès no es confiïn perquè demà una torna una altra i, i estarà tots els propers dies. És dir, el cap de setmana eh, passarà un cap de setmana plujós. També, eh? Bueno, la, baixero... gent que, la gent que li agrada esquiar ja s'està preparant. Sí, sí. d'aquí quatre dies tindrem el rei a, a, a Cantanxú. A, a Baqueira. No va a Cantanxú? Sembla que anava a Baqueira. Eh? A Baqueira, Bé, no igual. Bueno, igual. Jo a com no he, el rei no, no he anat mai amb ell? No, és que a veure, vull... a veure és que jo l'estava pensant. Diuen que l'ofici de rei és que no fan res, però pues sí que fan. Ui, i... tant, que fan. Van esquiar. Mare de Déu. Per, per estar amb la gent. Per no te calles? Per estar amb la gent, per estar amb la gent, bonaquia, veu vostè, ah, veu. Sí, sí. Van en sí. aquests congressos del per no te ah, claro. diu, vostè, defensar. Ara en toca un altre, eh? També també, també l'inviten. Bueno, però ara ja ja no dira xoc. No, ja, ara no ja no ho dirà Ja no udira. Ara, ara l'anmeria. Sí, sí, que diria jo sí. que no me deixat acabar, que dius, vasquià l'oma. És és s'ha eh? d'endur els guardaespatlles perquè els guardaespatlles vagin saludant la gent que s'aprofa amb ell, perquè ell no pot en tot. Claro ell ah. no pot en tot escolti, treballen molt van amb el barco vostè sap el que en sap que és estar allà amb el barco? amb el bribón? El... no sé si encara porta el bribón no, sé, no ho porto un altre. no tenen Però el bribón? no sé bon, la reina no, men... tota l'estona amb la mà saludant sí. això cansa molt, eh? home t'agafa molt... el que és el colze de tenista sí, sí. que és molt dolent el colze de tenista home eh? Que li, diguin, que li diguin a més d'un tenista vés que, que no ens l'agafi el Nadal el colze de tenista que ja veurà vostè el Nadal, eh? el Nadal agafarà un colzar si l'agafa perquè té un, té un braç ara, ara té un li diria braç. una cosa que deia un familiar meu és del Real Madrid, m'importa tres rabes el que faci ah, no, no sigui xins home jo no, no, no, jo no que miri amics. el que li diu el Ferbusson vol, vol que li, li digui la veritat a mi el tennis i la Fórmula 1 és que no? no doncs pues està molt bé, perquè la Fórmula 1, mira, hem descobert que el Massa no es canvia de calçotets. I, i dius, home... A veure, vostè, vostè li interessa els cotxes com fan la carrera i les, i les estratègies, no. o, o si es canvia una de calçotets? No, però és una, és una notícia que ve en connotació de les carreres, que diu que com és supersticiós, ell des del divendres, que comença la primera prova, fins al diumenge, no es canvia el calçotet. No. I, li, i, I això ho va dir un roda de premsa i li, i li, i li diuen, bueno, però escolti'm... A eh, Lideón netejar d'un dia per l'altre. No, no, no. No del va ser la Joan a la I jo puc dir el xicó al final no, no, va, va però... entregar granada perquè es escolta la pudor ja ja no pot ja i un no poc subentat. I era un canvi de de vestit fins que no guanyem granada. Sí, i al final sí. van dir, escolta, queda't Granada queda, ja. queda, queda't -a, a veure, va anar allà el ferrano catòlic i li va dir molt bo a va, et pago, quant vols per Granada? <ríe> tant, dius, va, tu don i que es canviï ja d'una punyetera ja, la vegada ja. perquè era una de dormir amb aquesta dona va. entens? Es que... En fi bé. doncs veus els que això és de la ràdio, que fa fred que... que ha plogut que està plovent i que plourà més que el dilluns estava en màniga curta i ara ja estem en màniga llarga sí, senyor, sí. que ja hi ha hagut de treure l'escope d'agües mm. i la setmana vinent si això continua així, vindrem les botes ja i ja els hi ara... Quines botes? D'aigua? No, no, una, vull... No sé... Per favor, vostè és un amic ordinari Doncs en quines botes vindrà? Perdonem, jo tinc unes botes... Ah, unes botes Timberland, de vestir! Ah. No, no, unes Timberland, d'aquestes que aguanten l'aigua o fred uh, Què és això? Tot. Unes, unes botes, que me les vaig comprar quan vaig a Salamanca una vegada ah. de Cap d'Any que anava molt i les vaig veure amb un aparador i em van dir, això l'aguanta tot, caballero oh. però no me les puc posar gaire perquè, una, pesa molt i dues, foten molta calor Caramba! Però, però quan apreteixis el fred, les van portes bé. bé, sí. van bé. Sí, que és, és un com... tipus d'escansos. No, que coi, descansos, botes, botes. Aquest, és Ves la típica botesta que, que porten botes. els, els llenyataires aquests canadens que van amb la camisa quadros i porten unes ah, botes. Ah, que, que també són... va buscar bolets, vostè? Llenyataire, he dit. Ah, llenya no taire. boletaire. Ah. Llenyataire són els que tallen els que va... llenya. No, no. Que tallen llenya, Són com els escolaris, vostè però... vostè va tallar llenya? No, dic, són com les que porten els... És que li anava a preguntar si ha vist l'os. Aquest que estan buscant a l'ossa, ossa, ossa, és, és no, femenina. No, no, no. Deu estar hi barran, perquè amb aquest fred, de Déu, qualsevol queda dins de la Home, montanya. Home, si, si va jalar l'altre dia, ja, dius, ja té per tot a l'hivern. Que no va ja, ja. jalar, pobreta, si encara li de, deuria rebre algun tret. Boldi. Jo, bueno, jo, no vaig a echar ni no. vaig a echar a tallar lenya. Ni busca oles, ni li busco bolet, li estava fent la, el, símil el símil de que vostè a veure si té la imatge del caçador aquell, que van amb la camisa aquella de franela quadros. Sí. Dellò sí si té novies per a sit germans. Mm. Bueno, si novies para, porten camperes Sí. Doncs no, els lletaires que porten uns cordons que són com de, pe... bueno, és igual, esculti. No, no, I, si i, tele... i com es diuen? Timberland. Timberland. La terra, maco, Timber, la terra del Timber, la terra del Timber. bé. I quira el Timber. Coi, que tenia el que tenia una terra. Una terra el que tenia una terra. Però qui era? Deu, deuria de ser famós, no? Conegut, com a mínim. Qui era en Groen? Jo què sé qui és el Groen? Doncs pues tenia l'Àndia també, no? <ríe> tenia una terra, i Va. ningú diu res. L'Àndia, l'Àndia... L'Àndia, Groenlàndia, sí. perquè ho entreguessis, però allà fa groen... més... Groenland. En allà... original és Groenland. Allà fa més fred, eh? Per cert, parlant d'això, vostè sap que els xinus són molts, no? Molts, sí, acostumen molts, a ser molts. I sí, ja es confonen. Doncs, per internet, es veu que han començat a fer una comunitat d'aquestes d'internet mm -hmm. i van decidir que si posava no sé quan cada un podien comprar a Islàndia. I s'ho estan pensant. <ríe> o sigui, ja, ja no és allò anar turista, no? no, que, no. Quan, quan voleu? Digo, Així no cal anar a fer fotos, ja ens ho enduiem. Quan voleu per a Islàndia? I, i ja. posant allà aquella comunitat, Islàndia. Que eh? sí. bé, veu? Qui és l'isla? Islàndia, però és que Islàndia ha tingut un problema econòmic. Per okay. Si no, 4. li, li ha quebrat tot. Tots aquests que tenien les peles amb els bancs d'Islàndia que deien que era un parís fiscal... És que ho era. Sí, sí, no, L'altre la, dia no ja vaig llegint un article que parlava de tot aquest tema, però és molt complicat. Però és a, és a qüestió d'economia... Deixa-ho estar, escolta. Deixa sí, deixa-m'ho estar, però és, és molt complicat. Veure... Perquè es compraven els, els calés baratos, per exemple, al Japó, i, i, i llavors jugaven amb, amb, amb, amb la seva divisa. I la gent... I, anava a comprar, diguéssim, a, a, allà a Islàndia, perquè tenien molt... Anaven a deixar els a allà perquè donaven molt si fos bon interès. Exacte, bé, bueno, com si fos Andorra. I, o les Isles Caimant. I això els hi ha fet un, un tomb, un tom a girar sí, i, i, i, i s'ha canviat i la producta. el govern islandès no pot posar diners per recolzar els té? Clar, no no té només tot té no és, paper, no és té com paper? aquí, no és com aquí que diu que posen peles, però que no volen dir els bancs que posen les peles ni caixes clar. perquè la gent no s'espanti, no, no els fica garela. Sí. Eh, allò Bé. que vostè està a casa seva i està llegint dius, "Uh, han posat peles al meu banc, Ui, meu, malament em atreure a treure les sí, perles", m'entenc. I ves que no quaven com a corralito com a Argentina, però en fin, Bé. tot això s'ha dient de Bé, els ideïes, senyors i senyores, que eh aquí ara una... no, no els ideïes, els diric ara, miri. Aquí hi ha un equip de gent ara. que estarà treballant. Tindrem, veu un senyor que no es preocupa per les peles el nostre tècnic, no n'en té? Bueno. tant se li en fot 3 com 29 mar de... vostè li diu, tal, que... tal que banc quebra dius, buah, a mi, I què? A mi pff, ja sigui el banc groc, verd, vermell tant se li en claro. diu, jo, jo no tinc peles, escolti és es el millor, eh? no tenir-ne i les 4 que té, se les fot amb un mitjà que té casa seva i ja, i ja està net, vigida, eh, net eh? un dia no t'equivoquis i fotis al mitjó per colar cafè i tindràs un disgust eh? <ríe> I ja no es fot ara de colar cafè al el mitjó Home, és I que, no que, i... que ni, ni, muli, ni el molim ja no, ja molt Amb aquells aquelles amb aquestes sí. que jo quan la meva àvia me la deixava, jugava trem diaire, sí, era carruig, maco, eh? sí. jo, I per yeah. I, deia... I llavors de tant en tant en raspio alguna bufa que en deien d'entren que era somulinet. Clar, és el que passava. el que passava. un nen amb imaginació li tallaven. I, i... Si Tem, fixa... temps era temps. Sí. temps, era, temps I, era, no teníem joguets com ara. Que o sigui, no teníem joguets. com Jo tenia un aro de fusta. Hm que ho feia córrer, un cercle no. de fusta. Que, pss, tenia una pilota de futbol. Oh, mira. Bueno, de futbol, ho... era de plàstic, però... No, era de futbol. Era, bueno, no, més era, petita, per, era per jugar a futbol. Mi, però a per mi ja em servia, futbol, Tenia una espasa de fusta. Ui, Tomà. I ja de més gran me'n van regalar un cavall de, de cartró. Ostras vostè ja era el sit campeador, bueno, que venim. Bueno, un dia vaig jugar carnisser i jo vaig tallar. A quartos i meitat. El... el cavall. Sí, clar. Què fan els carnissers? No, no. Despiaçar les pieces clar, i doncs, jo vaig despiaçar. Què tenia gana? No, no, no, se'm va ocórrer jugar carnissers i vaig tallar. I, bueno, I què? Es van endur una bufa. O dos. O dos. Clar, una per tros. <ríe> Pues aquí està. Es, és, és el que té que... jugar carnissers és el que té, és que som un incomprès és que no, la meva vida ha sigut molt dura veritat, no sé com hi ha arribat fins aquí en fin, doncs els hi deia, el senyor aquest que no té diners però que sí que està aquí cada dimecres a tocant els botonets, i ho dic en bon sentit no mm. els pensin ara aquí d'això i dir botonets, a més, és el senyor Sergi Garcia que sempre diem que té nom de jugador de golf però mm. no té les peles del jugador de golf no és, no és bueno. parent teu oi el Sergi Garcia. no, no. llàstima bé, hi ha molts García ja és un dels cognoms que hi ha més. Sí, i tant. N'hi no, ha un jugador de futbol que es diu Sergi García, també. També, fixis. Ah, Tampoc no és parent teu, no? Tots tot relacionats amb les pilotes. Sí, tots toquen la pilota, a menys que es toca els nassos perquè no té peles. Bueno, no, que... Però tu que pilota també, l'una que passa és que no serà potser tan famós ni, ni, ah, ni, ni, ni recaudarà tants alerons. Bé, després tindrem el professor Cotremant, que ens parlarà, no sé de què parlarà, o millor ens fa alguna recepta de les seves, d'aquelles com la de la setmana passada. I quan que hi també... he parlat també fa un moment estava a la cuina, ja l'hi dic ara. Bé, bueno, no sabem si tenim el professor Cotremant o l'haurem de connectar als grans cremats del Vall d'Hebron, que això també acostuma passar. Sí, també pot ser. Allò que diu, no, estava jo tocando... Sí, i tocando, sí. tocando, tararín eh, després tindrem eh, el senyor Monegal, tindrem al senyor Garigot tindrem a la Sida Robles a lo millor a la Montse Jiménez i també tindrem per aquí el senyor Cristian Peralta, suposo que vindrà el moment avui vindrà, suposo, d'hora per fer les seves notícies imagino que sí, sí ah, ens ha trucat, diu, avui vindré d'hora mm. avui vinc de Romeria des de Montserrat caminant provent no, diu, no. I, bueno, caminant, no de genolls, bé no. fent Romeria per la penitència de la setmana Vindrem passada vindrà amb el seu cotxe que ah, té cotxe ja, ama, sí. Sí, ama, sí. si no s'està de res en aquest programa tothom té coses claro. menys el director que no té res bueno, no hi ha res com ser pobre com en ser fi. director Exacte. Bueno, ja els he dit que també tindrem per aquí donant voltes al grup uh, tot això estarà coordinat. Bueno, ja està coordinat ja veu vostès que parlen un, parlen l'altre sap aquí, sap allà sap Bo. qui Bo. entra a la cuina, qui surt de la cuina més qui toca la paella i qui toca els fogons és el senyor Ricard Soler que a més copresenta aquest programa bona tarda, Premià de Dalt Ràdio Eh, avui volia felicitar a tots els narcisos, perquè avui és la festa grossa de Girona Sant Narcís Sant Narcís El senyor que, que li van sortir les mosques, bueno, això és una altra història I Les mosques li van sortir molt Narcís Sí, n'hi ha, ha una llegenda que diuen que quan estava mort els francesos van a niquil, bueno, van entrar a Girona es van a posentar, a, a, allà van fer-se forts i que van maltractar el cos mort ja, de Sant Narcís li van tallar o sigui, un braç els hi dir no jugueu futbol amb el cap o sigui, no, no, un braç amb la teva de Sant Narcís eh, si volem demanar el, el, el domini de francès bé, el jo, jo ho sé en castellà i en català eh, tocant-li el braç se'ls se hi va partir i d'allà diuen que van sortir unes gran quantitat de mosques gegants que van aniquilar els francesos Sant Narcís no s'ha pogut i ser un miracle Exacte, exacte. Eh? No exacte. confonguem això No ser pas podrit, eh? No perquè, si no vessin sortit cucs Exacte Que nosaltres que... sempre parlem de coses mages S'haurà de berenar Sí Perquè sí, vostès sí, vagin sí, agafant ganes Escoltem Bé, doncs deia Benvinguts al programa en companyia Un programa que com sempre serà diferent Però estarà dirigit i presentat Com sempre per iuracens oh. l'avi Gràcies, gràcies Molt bona tarda Per cent no hi ha gots ni hi ha aigua hem, hem caigut en... hem, de, hem de començar, sí Hem de, hem de fer un llistat eh? jo, Vostè sap que a mi Vost... m'agrada reclamar sí. coses hem de fer un llistat de coses... També li dic que cada vegada que estem en una emissora reclamat alguna cosa, després de molts anys i panys, quan l'han posat ja no estàvem a la Sempre Quan marxem és quan posen les coses. Bueno, però s'aconsegueix. Sempre, sí. sempre hi deixem alguna per la posteritat. Sempre, sempre, cada vegada, hi ha una cosa que s'ha aconseguit i hi ha una xapa sota que posa gràcies al programa en companyia. Que dius, això és maco. És un detall. La setmana vinent bon. em portaré el meu got. i ja els hi dic ara, i l'aigua, pues, no sé, encara que haguem d'anar a buscar l'alegua avall. Sí. No fent, no, o sigui, bueno, ja és igual, deixeu estar. A veure si hi ve el senyor Cristian Peralta i, i, I, i, ens sent, i ens ho mi porta, o algú ens sent i un alma caritativa ens porten gots. Ons diuen on són, que millor estan amagats. Mm. Clar. Estem, com tot, tot que som, és saber-ho com és saber que som quintos aquí, som novatos no acabem, acabem d'aterrar com els ovnis en fi <ríe> una mica ovnis sí, sí, que estàvem, sí. és que ara que vostè parlava d'això li vaig explicar una cosa ràpidament ara que parlava vostè dels sants sí. vostè sap que eh, quan anaven a Roma a buscar relíquies de sants mm -hmm. Deien, vostè on va? Diu, mire, que jo arribava a l'encarregat a Roma a buscar el, el, el sang. Sí. Diu, on va? Diu, mire, que jo vaig, jo què sé, a, a Tortosa, Diu, li donem aquest que és el que fa menys temps que s'ha mort perquè si no se li podria anar pel camí, Val, perquè, clar, si camí Llavors, llar... la relíquia no arribava xunga el, clar. D això. Clar, el que s'havia molt feia més temps el donava per exemple si d'un poble al costat de Roma per tant ah. aquí pot haver-hi una relíquia de sant no sé quantos no perquè tingués que veure res no, no, poble, perquè sinó la... perquè és el que menys es podria el per que més no ben conservat ah. podria arribar ah, perquè en aquella època mh, carrosses frigorífiques no n'hi havia no, no. no. anàvem bufant per refredar, <laughs> per refredar, sí. Però, Però no que... no sicut sí un gaire, gaire la feina. És veritat. En fin, señores i senyors, némem amb la música, la música d'un grup nord-americà que es deia Boston i un tema molt maco, que mirem, una tarda així plujosa, va bé.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 que s'ha de ser realment persona d'un alt nivell intel·lectual com per entendre'ls. Sí, naturalment això, no? que sí, i això, tant, no? perfecte. De totes maneres, ell s'esforça perquè tota la gent eh, pugui entendre els seus bons consells. Bona tarda, professor Cotriman. Bona tarda. Hola, bona tarda. Li ha agradat, no?, la presentació? no sé què pretens de mi, si vols el meu, el meu cos vols un pernil ibèric si vols oh. uh, la segona viatge... opció, la segona opció pernil ibèric no vols el cos, ni un viatge mm. a Punta Cana no, perquè m'avorriria a Punta Cana un pernil ibèric li t'hauria més profit, escolti perquè faríem aquí amb, una, amb, una, amb un platet un pantomàquet pan no, miqueta. res de pantomàquet, pim pam, pim pam això ah. ha d'anar vostè sense pantomàquet a, pan a mi no, no m'agraden els tomàquets tu fa, veure, si, hi ha, si hi ha pernil ibèric, per vols complir el teu estomàquet de pantomàquet o sigui, exacte ni, ni, ni una agujera de l'estamago per al pan, collons. Per no. el <ríe> i, i un bon vi i a tirar cap endavant. Aquí, aquí tindríem problema, eh? Sí, perquè a mi el vi no m'agrada, però és igual, la cervesa ja faríem, no es preocupi. El que el senyor Soler no entén, perquè no és gourmet, això, el pan tomàquet... No, millor tal, el És, és, és d'aquells, és catalans d'aquells que es posa a la barretina i es posa allà la cipriera, el porronet, ja per anar untant, i el pan tomàquet... Sí, sí. Pernir rin, vinc, pim, pim, pim, pim, pim... Em farfega molt, pernir sol. Estona que perd, un tant el pan tomàquet de pernil que no es fot a l'estomà. Això sí, això sí. Ja està. Què s'ha preparat avui, senyor, senyor professor Av Cotriman? Eh? Avui tinc una proposta patriòtica. Mare ah, sí? sí? a veure... Sí, perquè Catalunya pot ser cap davantera ara que està lluitant per, la, per, per aconseguir que les seves seleccions siguin oficials, mm -hmm. podem apostar per un esport que televisi televisivament seria molt important. La, ja sabeu que les cadenes estan buscant noves audiències, nous mm -hmm. formats, mm -hmm. nou esports de risc, nou esports, diguem-ne, que siguin interessants per l'audiència, i Catalunya pot crear una lliga nacional que sigui trencadora. Com quina? La TNL. TNL. I què és això? La Teto National League. La Teto? La Teto, una lliga de Teto. O del Teto és Tito Cruixet a l'Enfil, a francès. De tots els pobles de Catalunya, competim entre ells per veure qui aconsegueix més... Aconseguir, aconseguir liderar aquesta lliga que serà copiada immediatament per a Espanya i per a Europa. Escolti, però vostè ha estat parlant d'una cosa que el Village People ho sabia fer un molt bé, però el, el resto dels catalans no ho sé. Eh? Bueno, jo crec que Catalunya està tan acostumada, si ara estem tan acostumats a, que, a, a rebre ja que es l'endinyin, que és segur que podem guanyar. Amb això té raó. Més, tenim una bona selecció, no? A veure, estem tan acostumats ja a baixar els pantalons que ja moltes vegades ja ni ens els pugem mm. i dies com avui ni notem el fred per, això, per això. O sea, tu per seguna una una teto nacional league guanyaria en audiència a Gran Hermano. Hoste una pregunta para vostè i fi tot al club Super 3. I a mi ara quin baila? Ja, bueno, ja és ja, ja ja ni m'hi menciono perquè és evidentíssim. Ja, ja, no? ja, ja, ja. O, o o sea, sí, una lliga te, te llurien... te veus tu com, cap, com, com, com a capital del, De l'equip de equip de premiaral de la NTL? Uh, qui, qui, és, qui diu, que diu? Si vostè seria no. digo, com a capitàl. Jo no. No, ja diràs no. <ríe> Home, si sóc el que ha de dirigir i no haig de posar el meu cos en evidència, sí, com els entrenadors. allò Tira més per Bu la banda, tira més per aquí, tira, puja cap amunt, puja cap avall, jo amb el meu tratge. El guardiola del i, teto. Exacte, el guardiola del teto amb la meva corbateta i tu puja més amunt, tu cap aquí, tu posa ah, no. més. Eh? Córre'm, córre'm. Exacte, córre'm, córre'm. Ai, això només és un ai, que això ah, sempre es diu. És també. el primer ai. Exacte. Eh, llavors... Eh, em donarà el suport? Mi ja puc comptar amb en a la minha companhia. A companyia companhia li dona, dona suport, el que passa que tots volen ser entrenadors. Ah. Sí. Aquest és un problema, no? Bueno, ja. hi ha entrenadors i hi ha alguns que volen ser, diríem, la, la, la, la part par que posa, no la bueno. part que rep. Jo crec que, ara, jo crec que si fem una enquesta entre els clients d'indicats bancàries, com en INE Direct i, una, i altres, trobem uns quants candidats i voluntaris per ser els que reben, eh? No. Bueno, sí, gent hi ha de tot amb un equip el composa molta gent i clar. ja en trobaríem el sí, sí, sí, sí. sí, sí. fotut serien els massatxistes no? que dius que a mi he mal a, a, amb l'estri de, de jugar clar, i bueno, de fer el massatge bueno, han de fer massatges, per això cremes al·lusions i altres art Ai, sí, després clar. hi parlaré d'una cosa que he llegit de, ara que diu de cremes sí. Eh, sí, vostè sap que la, la Victòria Beckham mm. diu que es posa cacallonets de, de colom a la cara Seri, perquè si no li surten les taques. Mare de Déu. Perquè jo va de descobrir-ho quan van al Japó que, que, que les geixes, no, ah. des de no sé quin segle, diu que es posaven els cagallonets del colibrí a la cara i per això no tenien taques i tenien aquesta pinta tan fina. I ella, apa, es posa unes cremes hidratants, es posa unes mitxes de, de cotó uns guants de cuto, quan s'acaba d'això i els cagallonets, que clar, arriba al Beckham Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do Déu sí, jo... Parlo de mi i meus consells sí, Déu-n'hi-do, eh, quins consells Perquè jo quan he deixat el cotxe sota d'un lloc on hi ha molts coloms el que fan és, és més aviat tacar me vull dir, la pintura salta, vull dir, l'escrema. Però vostè hauria que posar la cara cap amunt i dir... No, no, um, que... que, que, que sí, home, cuida'm el segura. cutis, cuida'm el cutis. El, el que m'empipo i amb els coloms, que si, si tingués un, en aquell moment una escopeta, s'enterarien els coloms. Estan amb una escopeta, un rifle o el que fos, fes falta. Hasta un tiratxines m'atreviria. Hosti, un tiratxines. És que diuen que els coloms són les rates... Voladores. Sí, sí, sí. Perquè són repinyaires. Bé, llavors mm. com ho tenim això de la lliga aquesta, professor Cotriman? Jo estic intentant aconseguir patrocinadors, el primer patrocinador que intentaria aconseguir és, com, com ja sabeu que soc un fan dels productes dia, m'agradaria mm. que la, a la, el, el, la mini samarrota que portaria s'anunciés la sopa de, sopa de confideus dia, que com sabeu la, la, li tinc una gran creència, sí. perquè sempre que la menjo el meu conficient intel·lectual augmenta en 3 punts. Aumenta el coeficit intelectual. La, la sopa, com fideus dia, us la recomano, això és, és, és un consell, no Victoria Beckham, sinó un consell d'amic, mm -hmm. que la podeu gaudir, perquè per 30 cèntims té un sabor impressionant, 30 cèntims, eh? i menys sí, 4. Sí, sí. Uh -huh. I, I els fideus són d'aquests primets amb cabell d'àngel? Exacte, bueno, no sé si són fideus de cabell d'àngel o són fideus de fibra d'estronció de Txernòbil, però... <laughs> Estan boníssims. A veure, jo, fa, jo ara fa, professor, que no el veig uns 15 dies o així, eh, ha notat un tercer ull que no sigui de darrere, sinó al front, o un tornar-se verd, una cosa d'aquestes, no? No, no, no. Home, el que sí que he notat, i això sí que és cert, que he, he, he hagut de comprar, com, com dir-te, pant pantalons amb, tre, amb tres, tres luteres, cert? P -p tinc tercer glúteo, que es diu. Ah, val, oh, sí. Bé, pues escolti, hi ha senyores que tenen tres pits, vull dir això, no té problema. <laughs> Hi ha senyores que entren en Trespit? No sé. Me'l presenta, vostè? El Botox fa meravella. Després, entre el Botox i de Gernòbil, hi han senyores que, escolti-me, en fi, no s'hi ha passat... Sí, sí. No, no desvia el tema. Em presenta una senyora d'aquesta de Trespit, si us plau. Si vostè s'espera un temps, amb el que va passar a Esco, dintre quatre dies no em veurà alguna, alguna pel carrer. Vull dir, vostè no, no, no t'esesperi, professor. No tingui pressa, no tingui pressa. No tingui pressa, professor. Dintre... A més, vostè entra tres mans... És el meu somni, o sigui, la, bueno, igual, no fem descripció. No, no si, si vostè no té tres mans, perquè què voleu donar-me tres pits? No, però tinc dos mans i una boca. Aquí m'ha agafat, veu? Aquí m'ha veu? Aquí m'ha agafat. Està preparat, sí, el, sí, sí, el professor Cutremane és és, és... és un bueno, supervivent. És bueno. es que són dos somnis, és una fantàstia de, de segles. I ara, no sé, per això necessito que em presentés aquesta dona de tres pits, que és es que jo recordo, si fa, pues, reconec fa pues, 15 anys, quan éra més joven i més... Más esbelto. Y más pajillero. Sí. Com, revistas que están súper chungas del Mercado de San Antonio de, de 25 pesetas, que era técnica muy erótica. Mm -hmm. Sotía una señora que decía Latrina, que es una, una morena con tres tetas, que se veía perfectamente que la tercera teta era un Photoshop molt cutre. Sí, bueno, que me dijeron que era recortar y pegar, ¿eh? También. Pero era muy cutre, pero era tan cutre mm -hmm. que era hostilamente divertida. La señora estaba estupenda, pero el que va a hacer la chapuza aquella, pues no... Es notar que no va a ni el primer curso de la basara. Ja, ja, ja, ja, ja. És que llavors no, no hi havia Photoshop no hi A més mitjant. aquesta foto jo recordo que després va sortir un diari Que va durar 3 dies Que era allò, hemos encontrado el niño vampiro mm -hmm. Ah, encontrado... no, no, perdone Ho monogràfic d'aquest diari Que era setmanari I que és notícies del Mundo I sí, mm -hmm. que sí, sí. puc presumir que tinc pràcticament la col·lecció completa no, no tota però quasi Caramba. tota no, no va sortir molt de temps, eh Vas durar uns 4 mesos i mig però un dia farem un monogràfic. I no. la portada del Niño Vampiro... No era el, Ni, era, no, no era el Niño Vampiro, era el Niño Murciélago. Era un Niño Sí, era un Niño murciélago. És que li dic perquè quan va sortir el, el, li vam fer una entrevista amb el director de la publicació i ell ens va assegurar que tot el que es posava allà era veritat i que si no el tiempo li donaria la raó. Diu, si li va donar la raó. Li va donar Ha desaparegut el diari. M'entens? Sí, sí. sí. però pues jo recordo recordo una, un, un article memorable que era... Aparece la cara del chiquito de la calçada en un jamón, com si fos una mena de xicofonia virtual. I diu, eh, aqu aqu aquests sabien manej manejar una mica millor el Photoshop que els tios aquests sí. de, de les tres tetes. Sí, sí, sí. sí. Estàvem més amb preparats. Amb, ja, amb... més preparats. És com aquell com un formatge de, de grullera els hi va sortir, els va... Diu, mira, és la cara de la virgen. I van, van movent el formatge fins que diu, ara! Ara, ara, ara. Dius, sí, sí, justo, justo. No. O como no, las no, caras sí. aquellas de Belmer, de Belmer sí. que cada la... night entraba un tío pintar-las. La imaginación hace maravillas. Ay, señor. Eh, eso ya lo ha dicho gran... No sé si va, no sé si va a ser Perlango o Bardem, a Los Jueses Milagro, mm -hmm. película. Mm -hmm. la película, la pica... A això és el que hem fet de nosaltres, deixar-nos de programes de ràdio i de blogs i de d'històries i muntar un bon negoci d'aquests. O sigui, fer parèixer la, la Virgen, no? O la Virgen, o jo què sé. O... I vendre l'aigua d'aquesta del dia, que vostè la compra barata, mm -hmm. eh? sí. vendre l'aigua d'aquesta com si fos miraculosa. Sap vostè, i no és conya, de quin manantial surt l'aigua del dia? No. no. Fuente franc. Y otra te... cam o sea, con Frank con, Frank con Frankenstein. Una... La, esa, esa fuente Frank, o sea, hay una fuente Frank que es la que provee de agua al día. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está esta? Ah, esta um, espere, si tengo que una garrafa, le irí cara, pico una garrafa. Ah. Madre mía. Está, está en la guina. Está eh, la guina. fuente Frank es es de Albacete. Caudete Albacete. Vale, Albacete va, és, és allà, allà, allà, allà, la, allà tenen aigua? La... Sí, home, allà on està, diríem el... els magasems on serveix el dia, les aixetes allà sí. és Fuente Frank Ah, perquè el tio que el té del grifo se va Paco, no? Exacte, exacte Bueno, vaja, Pablo, vaja, Frank que queda amb el model no, eh? A veure, per què hace falta per hoy una, dos, cinco Garrafa, bueno hostia, Uy, no tengo turno doble hoy Exacte, agafa la manguera i m'omplir Bueno, menudo soy yo cuando sí, me, me pongo I juega e a la copa, me la más. Ay, Es igual, pues va a veure la copa professor Cotremant. Eh... No, no, no, no, yo no, estic ah. parlant de la ah, que toma, la que, que, que toma. Ah, és que, de... que vull els Periqu que juguen la copa. A les 9. Sí, però no falta no. per la tele. Ah. No, no el fan, no. Bueno, però no no val camp? Eh, esa esa esa, bueno, con con digo a los futboleros, esa Celta. Es ah, esa es Esa sí. es Celta. Ah, vale, pues esa Celta. Eso, eso va a decir un orión de una vagada que va arriba aquí de queis quan la tramunya. Mm. Diu, me "Abules de Celta." <risa> eh, vale, vale, chaval, vale, vamos bien, vamos bien. Tú llegas a lejos. ¿Oye, se presente al gobierno? Sí, casi Ay, casi. Señor. Sí, sí. En fin. Eh, no, lo, no lo podré ver ni, lo bueno, ni no, de hecho no lo escucho ni por la radio, porque Avui en Bachagura Mortadelo i Lemonel Musicalos i sigui que fos a les Bañas amb un equip. Bueno, sí les Bañas la setmana que vents explicarà com, com han sí. El musical. The musical. The mm. musical. Leu vist? No. no. I han ha, sí, coses, doncs feu, hi ha no? coses que la meva Salónuma no permet vostè sí perquè està curat d'espans, però jo no.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 que aquí, una cosa extraña, que de la Mare de Déu, ja fa com el garigot, ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, déu ja -do, déu do Fa, fa uns cimpes també que déu-n'hi-do. El que, que fan aquesta gent, aquests col·laboradors en per entrar-nos. És que som pobres, m'ho he la vida. Ja, ja, ja, ja. És ja, <sharp> verda. Ja, ja, ja, ja. En <sciut2> okay, fi, doncs, professor Cotremant, la setmana que ve parlem d'aquest musical. D'acord? <sciut2> <sciut2> Moltes gràcies. Val, Déu. I ara la música de la Guillermina Mota, que no s'hi diu gaire amb el que ha explicat el professor Cotremant, però mira, remena nena... Com es faci si obrir la gana, Tant per menjar com estimar. No s'ha inventat, millor t'hi Per fer un còctel ben fet es tira dintre un pot, un tros trinxat de gel i un cúmul de licor. Es tapa el pot, després s'agafen dues mans i arriba el dolç moment de començar el treball. Remei! Si estona, la barreja surt més bona, i el client deixes content. Remena, remena, nena. Remena, remena, nena. Remena, remena, nena. No reposis ni un moment. Si remenes força estona, la barreja surt més bona, i el client deixes content. Remena, remena, i enllugat a casa cert marquès, que sap fer molts guisats, més no sap fer còctels, però diu el veïnat que l'amo és complacent. I a la noia engrescat ensenya tot dient... Remenat!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 Mm -hmm. i, i no em no podia desempallar. No podia que, clar, tantes coses que portem. Fi, sí. són les 19:40, és és el que té quan ets pur de vista, bueno, quan tens la vista cansada. Que a mi em van dir, "Vostè té la vista cansada", dius, "Col·li, pues posem una cadireta a veure si seu una clar, estona". Se seu una I em van dir, "No, no, no, no, no, no, no. s'ha de posar les coixeres". Però clar, ara ja n'han tingut unes per, per, per anar pel carrer que són progressives, però per llegir no, no m'acaben bé, no bé, no. Van i, van bé, no, no. Encara, I llavors tinc això, aquestes no... colons de feina, vaig chamar coldiet cordillet és, és tot un tràfic, tot un tràfic. Ai, enrere no teníem aquests problemes. No, ens quedaven secos directament i ja està. Exacte. Són les 19.41 i continuem en directe a l'estudi central aquí de Premiada del Ràdio 91.4, la freqüència modulada i com deia la falca dels moments científics, quins porta uns moments científics amb aquest programa? Doncs la nostra col·laboradora, la nostra amiga la Cira Robles, una senyora que, que cada vegada que el garigot de 100 jo bueno, di. Aquí... Bueno. Bueno, sort que no està, que que no està i ara no... estem tranquilos, no, de la... aquests programes sí, no perquè està, aquí, està, eh? està fent la... no sé si està fent la Ruta de Santiago, no sé què està fent amb el senyor no. Monegal, que s'han fet amics. Alguna ruta farà segur. Sí, en fin, sí, ruta en BR, en, BR, en, BR, naturalment, en BR. naturalment Bona tarda, Sira molt bona tarda. Bona tarda, molt bona tarda. tinguem. Estic molt trista. Estàs què trista? Què passa? Aplau, i segon, que em teniu abandonada amb el senyor Garrigot. No és el mateix, eh? sense el garigot. És ell el que ha fugit d'aquí Vaja, no serà per alguna cosa que li hagi fet jo No, no, no, no, no, no, no, no. no, no, no. Més, més aviat em sembla que és algun plan personal que té Sí, sí, s'ha fet, fet amic del senyor Monegal I se'n van no, els dos estan fent un... I sí, sí, se'n van, sí. van els dos Estan fent una ruta no sé què De totes maneres tu vigila el que dius Perquè ja saps que el senyor Monigal eh, En fi, no es calla res en ser retractats, no? Ves? Sí, sí, sí, sí, sí, escolti'm, uf, déu-n'hi-do. I si li diu alguna diu, aquesta és la meva secció, tu calla, i li diu, sí, uf, ja va, està callat. No, és, no, és, no, un... és que no s'ho poden fer, fer això. Eh? No, Sabíu, te... Hi ha algú de fora i us el programa. Però és que no té un pronto, dit? tu sí. no saps, eh, Sira, té un pronto... I ara, com que és amic del Garigot, doncs estem, estem com cuivits, sí, estem sí, com cuivits. Vaja, que esteu acollonits. Ah, sí, sí, acollonits, acollonits. Digueu com vulguis, tampoc no fa falta ser tan directa. D'acord, vale, vale. que anàvem de directe d'aquí, però sóc a no. Això ja és m'ho negalada. La setmana que ve, bueno, ja dirà, mira aquesta retomàquia, sí. la retomàquia sí. de la ràdio, sempre fent la cosa escatològica, que Va. si que funciona i tal, tal, ja està. En fi, fem una cosa de ciència. Fem una cosa de ciència i mm. avui m'he inspirat en una dona que he vist córrer per la plaça quan plovia. Mm -hmm. I he pensat, calla, per què corres? I és perquè hi ha coses que ens creiem que científicament són correctes, que és pensar, per exemple, que corrent ens mu ens mullem menys. I això no és veritat... Ara ho explicarem, si sí o si no, però he pensat a totes aquelles coses que diem això és científic, com mm -hmm. ho he vist a la tele, que també serveix. Sí, sí, sí, ah, o bueno, ho he escoltat a la ràdio. També, també serveix. Oh, o ho diu el diari. Que això, però clar... hi ha coses que no són tan clares que siguin certes perquè ho diu la ciència o perquè surt la ràdio. Això en som conscients, no? Sí, sí, això en sí, som no, conscients. Clar. El que passa que la gent ja saps que quan està parlant d'alguna cosa i se li porta el contrari i diu, doncs ho ha dit la ràdio. Clar. Sí, sí. Això I llavors ha això ho va dir... S'ha acabat aquí. Si ho diu la ràdio, això va missa. És, és com un va de mecum. la gent que ens escolta a nosaltres i es creu totes les pàrides que diem. És que bueno, les que teves, que teves sí que són científiques. Les meves sí, a ver, però... A veure si en ara ja. Les nostres no. Però ja ho saben, això. Eh? Ja ho saben, ja. ja la gent ja és entre gent i sap distingir entre el bé i el mal. Teniu maca, enganyats a tots els premis Això sí. Bé, comencem bueno. parlant d'aquesta dona, pobra dona que corria mm. per la plaça pensant que es mullaria menys, i en aquest cas sí que té raó. Clar. O sigui, però, si corres, sí, per, et per, mulles menys. Però la casualitat, menys. això, eh? No, home, sí, però, sí. però té, té eh, la seva eh. lògica, Sida. Si corres, et mulles menys. Clar. No, però no per temps, sinó perquè la gent es creu que es mullà menys, tu has d'anar de a, i B, a a B i creu que es mullarà menys perquè triga menys. Mm. Clar. Sí. doncs no està tan clar la cosa que han hagut de fer a equacions matemàtiques i tot per resoldre aquest enigma uh -huh. i finalment han arribat a la conclusió que sí que et mulles menys però no per gaire yeah. Yeah. perquè quan corres exposes més cosa a les gotes i per tant sí que més però te... que passa que, com que vas tan ràpid sí que guanyes una mica et mulles, et mulles menys temps et mulles la quantitat menys. de mullader potser ser el mateix o similar però et però mulles menys estona, menys estona clar. Sí. bé Conclusió, aquella dona feia de corrents perquè alguna cosa estalviava. I la senyora que es posa al diari el diari al cap? Això seria una altra cosa. És com aquell que aixeca el, els ombros, també, quan plou. Ah, clar. Però és perquè no li entri l'aigua entremig de la això, camisa. Sí, perquè sí, això sí. cau una gota pel, pel, pel coll del darrer de la camisa. I fa una cosa... Ui. I és dolentíssim, però bueno. Sí, sí. Vostè no, que porta barret, i llavors no li entra, no? No, ja, no, i, no, i bé, bé ja, ben preparat home. jo ja ben preparat ja em poso la meva vermilla de collal ja em poso si meu tu unes botes agua, de terra fina sí, que per cert l'altre dia unes botes de què? Terrafina, no, no l'he dit, Timberland ah això, Timberland terrafina, és equivocat de, de, de marca bueno, l'altre dia sí que em vaig que dius hi ha una cosa que a mi ens molt de bé i això no sé si és científic anar per un carrer estret que això m'ha passat amb les voreres molt estretes i veus que hi ha un bassal d'aigua i veus que ve un cotxe tota llufa i tu et poses contra la paret i veus que el dius Frenarà una mica. No, no frena. No, no, no. Xaf! Et mulla tot. I et mulles de la no, baix i llavors xaf! dius, així se't rebentin les quatre rodes, m'hi cago en un, d'ena. Això I... és llei de morfe, eh? Sí, sí. És sí, no, dir, no. tot el dolent que et pugui passar, et passarà. et passarà. I aquesta és una de les qüestions. Que Vaix. si passa un cotxe prop teu, no frenarà. Si és més, accelerarà. Ah, accelerarà, però és que tu no. vas venir i et contra la paret dius, tindrà, aquest home tindrà consciència no, que va? va però a vegades els conductors no s'ho no fixen propòsit, eh? Perquè jo, jo sóc fos aquest conductor i el vellés a vostè sí. i amb el vellés arribar jo amb el barret i tot plegat potser pensaria va, ves que l'esquitxo ah, mira que bé <laughs> bueno, doncs encantats de que hagis fet fins avui la secció ha, ha anat molt bé i bé, ja sap que no puguis continuar en el programa Vaja, eh? després veiem del senyor Monegal, però veig que aquí les portem totes... <ríe> sí, home, és que entre el Monegal i els col·leudors, escoltim no en tenen respecte. Sabeu que hi ha una tècnica perquè no et passi això de l'esquitxada? Quin és? És que quan tu veus el cotxe, el mateix que el cotxe et veuen a tu, baixar a la vorera, o si sigui, baixar la... per on ve el cotxe, el cotxe et veu, et farà llums, et pitarà, et dirà de tot, però haurà de fuixar la marxa o atropellar-te. I jo crec... A pot... potser no, però que tu t'has remullat tots els peus perquè estàs al mig del bassal d'aigua... No, home, no. Vull dir, no al vessal. Te, te, te, te poses al mig del carrer, si és necessari, però sense Jo, trep... jo sense en sèrio, després de mullat, allò que te'l quedes mirant i penses, 6x20, 3 4 i penses, mira que si ara ja fes... Les a tio, psh, psh, psh, psh. i a I més que... de baixar I... dius, hombre com que jo vaig mullat faria, oh sí, no vull dir al costat del tio, que es vagi mullant i jo chapitxant l'aigua ben rapitxant ah, amb l'estimbernat ah, i no li faig el que li van fer un, un, un senyor el, amb un cotxe patrulla basc mm. que va entrar i els li va deixar un regalet es va baixar els pantalons i els va deixar un regalet yeah. allà dintre diu, sí, sí. toma, diu, voy flojo vull, doncs pues no li faig perquè per per perquè ser bona persona, perquè, però perquè, bueno, si no li faria, li faria. En aquí he de posar una mica de pau i d'ordre eh? si sí, no parlem pau. de coses escatològiques que després és molt a legal això <ríe> bueno, en fi, continuem amb, la ciència, Cira, continuem amb continuem. la ciència heu escoltat alguna vegada que diu que un gat sempre cau de peu això és universal sí, sí. això ho hem escoltat a la tele mil vegades sí, i sí. a tot arreu doncs bé, he trobat estudis m'he informat sobre si això és veritat o és mentida I? i bé, conclusió això sempre és veritat segons els estudis científics, excepte quan tires un gat a una altura inferior o igual a 30 centímetres. La meva pregunta després de llegir aquest estudi. No vulgueu saber com hauríem fet aquest estudi. Jo no m'ho vull qüestionar, per què? per arribar a aquesta conclusió només hi ha una manera d'arribar a aquesta conclusió. Tirar gats... no m'agrada pensar-ho. Donar feines als veterinaris. Home, però tu creus que és lògic això... No, Dana, no, no siguis malpensada. El que han fet, han fet un, un, un gat d'aquest fictici, amb, el, amb les condicions que sí, tenen el com, gat, i el van tirant per anar provant, i hi, Bé, li posen el pes en un lloc, el pes en un altre. Pensa que els estudis científics com aquell de l'aranya, que posen una aranya sobre la taula i diu, vina, i l'aranya ve, ens yeah. li arrenquen dues potes, i diu, vina, i l'aranya va venir i li arrenquen totes les potes, i llavors diuen, conclusió, quan a l'aranya se li totes les potes i dius vine i es torna sorda. No ve. <ríe> clar, es torna sorda, no normal. ve. Quan li arrenques totes les potes es clar, sorda i pureta. no ve. I, i l'has de portar a, a que li posi un auricular d'aquell, un, un, un audífono. En fi, són aquells estudis que es fan no tan, tan macos. Estudis científics. Científics, sí, sí. Ah. Com les enquestes. Sí, científic, científic. Uh -huh. Sí, sí, sí. Un altre de les coses que, que escoltem i tampoc ens plantegem, si és veritat o és mentida, és allò de que els pèls i les ungles mm -hmm. continuen creixent després de la mort. Si és, no? és veritat. O escolt això, això diu el senyor Soler, és veritat, perquè un dia es va morir quan va tornar a ressuscitar, no, no. va haver d'anar el barbé. No, no, perquè vaig veure un mort. Oi, el coté és... en les seves coses, vull dir... Aviam, el... digues, digues tu, que has fet l'estudi científic. Jo he fet un estudi sobre això, jo mateixa he agafat... No, no. Sí. Ho he consultat. Ah, ho has consultat, bueno, ho has estudiat a través... I això és una gran mentida de la ciència. Oh, sí. No, és veritat. Com que no? Ara he desmuntat un mite, ho sé, sí. però... Però no és veritat. Però si el senyor Soler diu que va haver un mort amb el cabell llarg. Sí. Sí, sí. sí. La qüestió és que aquest home devia tenir el cabell llarg abans de morir. No. Perquè el que passa és que nosaltres, a més del cabell que tenim fora del cos i les ungles que tenim fora del cos, mm -hmm. també continua cap endins, per explicar-nos. Ah. D'acord? Aleshores, quan Entesos. morim, com que ens deshidratem mm -hmm. i es redueix la carn, diguéssim, doncs sí. surt la superfície tot allò que tenim dintre. I, ja que, I això és el que dóna la sensació ah, de que hagin crescut ah, les ungles ah, i el cabell. I el cabell. Mum, mum, molt bé, a mi eh? això és el que li vaig dir l'altre dia, que allò obren el ninxo i treuen un esquelet i diu, mira, si, és el tret, no sé qual, si està mm. igual. Sí. Dius, igual no, si està calabèric. No, igual no, no, no eh? Sí. Mira, li han crescut les ungles. Sí, sí, sí. I a més sí. la gent l'enterra amb el millor tratge. Eh. I sempre Conya. hi ha aquell que diu, mira que guapo està. Escolti, sí, sí, una sí. mica de respecte. Exacte. Ni està guapo ni està lleig. Està mort. Està mort. I els que cremen, que els cremen el tagut i tot. Sí, sí. Tan sí. gastar-se les peles amb el taüt i després el cremen. Bé. Me cago bueno, en nena, si és mira, que no... I, I de què viurien els fabricants de taüts, si no els cremessin? I perquè, eh, jo, jo vull que em posin un taüt d'aquests reciclables, allò de fusta, <ríe> de, de, de, de cartró reciclable. D'alumini. Exacte, o sigui, que m'emboliquen amb una paperina. Exacte. I ni cotxe fúnebre ni res. En carreguen amb el metro i cap alternatori oh, i amb el metro ara és Com? complicat perquè ens el faran sense conductors i em portes a les andanes millor, millor perquè amb el metro de Madrid mm. es veu que va, estar, va entrar un travesti a la cabina amb el conductor i va fer sexe oral amb el conductor bueno, si i -ho l'home va parar de sobte i diu, doncs pues no pago, eh es veu que no deuria quedar satisfet ja. llavors el travesti va anar amb un pollo i la companyia del metro diu, oh, és que el que passa dins de la cabida del conductor nosaltres no podem sancionar, és cosa del conductor, allò és l'espai del conductor. És, és, el, és el seu territori. Mm -hmm. vale, i jo em pregunto, com d'obrien el metro? Sol, com van... Vogue pensa que, que els condueixen. Cal, no, no, ser... no estan. No, estan d'adorno. Ah, però vostè va ja segut i sent: dius, ui, ui, ui, ui, "Ah, dius, uy, uy, uy, que s'estimben. Que estan insonoritzades, home. Que no s'estimben. Preso imaginat, o sap, de veritat. No, no, això, això és de veritat. De veritat que va passar, és una notícia És, estava... és una notícia no científica, però sí periodística. Sí, ha, ha sortit avui a movent 20 minuts o ahí. O més. O més. Sí, com sí, com sí. Pati, no? Sí, sí, Déu sí, sí eh? solté, Déu hi hi no. és la gent és així, escúltim, és així. Què més tenim, Sira? Doncs bé, hi ha una altra cosa que s'acostuma a dir que és que la boca d'un gos està més neta que la d'un ésser humà. No sé si ho han escoltat mai. No. no. Que diuen, no. abans d'anar un petó a un gos, que té menys bacteries que la d'una persona. Don, és ai, una no... altra gran mentida, eh? no, no. no ho intenteu a casa vostra perquè no. és mentida. Això no és de cor, tot aquests gossos que veus que són tan babosos, és que et falla com una cosa, miri, ai, m'agafa la pulúsia. Ja. M'agafa, repel... hauria de anar a buscar un altre got d'aigua. Sí. Ai, m'agafa no sé què. En fin, si... heu fixat que els gossos i els seus amos, no? Que això és una qüestió científica que haurien d'investigar realment. Sí, sí això sí, tenen una similitud, sí. Jo no sé si és que els cos... es va es va costar a la fisionomia del gos, o, o és revés, el gos, el gos sí. que es va acostumar a la fisionomia sí, sí, del gos sí que és veritat que dius, mira aquest gos és que és clavat és el, el que hauria d'anar amb aquesta Clar. persona i llavors ja surts a les conclusions aquelles de, de les cares mm. que com deia el senyor Keith Richards mític guiatirrista dels Rolling Stones deia, la cara és es l'espejo de l'alma així podeu saber com tinc jo l'alma o sigui, té aquella cara a l'home aquell que dius mare de Déu, mare de Déu com, com té l'ànima quina ànima tindrà, no? tindrà en fi, si era doncs well... la setmana que ve ens explicaràs més cosetes, no? Sí, estic preparant una de malalties estranyes que segur que us agradarà. Doncs pues mira, ens, ens animaràs, eh, que... Sí, sí si un si on teniu alguna d'elles, que podria ja, ja estat, ser, no? Ja m'està no començant no cal, no cal, no a picar no tot, ja. M'està que ja començant a picar tot. Això és per no agafar-les. Entre, entre lo del, lo del gos i el de les malalties estranyes... En fi, uh, ens trobarem a retrobar la setmana vinent amb aquestes malalties... Eh? No ens, espantis, no ens espantis molt, eh? també t'ho dic ara eh? Perquè hi ha gent no, que és no, molt farem aprensible suau, Farem suau Exacte, perquè a veure si ara ens comencen a col·laxar les urgències sí, Que no seria el cas, m'entens? No, molt bé, no. Cira Bona tarda Doncs fins la setmana bona que... Molt bona tarda. bona tarda Anem amb la música de Joe McCray Rock your baby Ara sí que m'ha quedat bé, tu això, veus?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 dos minutets, senyors i senyors, i seran les vuit del vespre, que dius com qui no vol la cosa, ja hem exorbit gairebé la primera hora d'en companyia sí, Se aquí n'ha fet pim-pam eh? pim-pam, pim-pam i fent pim-pam pam, podem, podem estar una tot, horeta tot, tot, fent pim-pam i, ja i escolti, ja ho tenim no, fet però això, eh? Pot ser que coseta, sí, no? li vaig explicar diverses Aviam. coses, no una diverses. vostè sap que abans li he parlat de la Victoria Beckham que es posa que, sí, que la, rutes la, la, les rutes d'ocell a la cara les cagadetes aquestes sí. Sí. Eh, doncs resulta que, també li vaig dir la setmana passada que vostè no s'ho creia, que és un, un incrèdul, el senyor Beckham, mm. eh? el sí. senyor David Beckham anirà a jugar al AC Milan. Ja, ja. Wow, Milan, Milan serit, ja. Eh? Bueno. I vaig dir, vostè diu, que fa que home amb 33 anys al Milan? Si doncs, que, eh, ama... Guanyar Calerons, més que vostè i jo junts, bueno, però en però dos o tres o quatre sempre. anys el que ell guanya en un mes. Eh, això està acostumat ja, ho ha fet sempre. Bueno, i clar, pues... Nosaltres també estem acostumats al nostre ritme de guanyar Calerons sí. que no és el del Beckham. Exacte, cadascú té un ritme. Exacte. Cadascu ni millor ni pitjor, ritme. diferent. Bueno, però podria ser... podria canviar. Penso oh, que fem més pot bona la labor a nosaltres que el senyor Beckham. Tot pot canviar. Vostè, si m'imagina posant-se cagadetes de colom a la cara per no tenir taques... Doncs no, perquè... no, perdoni, la victòria Beckham ho fa això. Lo greu és que amb la cagadeta i els guants i tal et digui, vine amor meu. Bueno, això seria... Llavors ja... aquí sí que has de tenir estómac, ja seria... allò per dir... Mm, en fi, deixo-ho estar, estar sí. doncs resulta que eh, el senyor Barrusconi, Sílvio sí. Barrusconi que és un home que ne'n sap molt de televisió Don Silvio. Don Sílvio en sap molt que l'altre dia fer una entrevista amb el senyor Valer Don Sílvio Corleone Sí, sí, sí, Corleone, sí, sí, Corleone yeah. diu, Tengo una oferta que no la podré rechazar Exacte i dius, gairebé que no em trobi un cap de cavall o un cap de gos al llit, no? Que queda lleig. Bueno, el, el de Tele5, no? Sí, doncs, eh, per certs, el Silvio Esconi, tu que n'en saps molt de tele, i sí. l'altre dia vaig veure una entrevista que li vam fer amb Valerio Lajaroff, mm -hmm. que parlava que quan va arribar amb allò dels mamatxits o no sé sí. què tal, bueno, eh, abans d'això, el Vilasconi va obrir una tele a Itàlia, i el va posar amb ell d'encarregat. Oh, mira... I l'home, ah, suma amunt, suma avall, tal i qual. I a el demà, quan m'ha dit el truque, diu, ben ven al despatx, vine. Ven aquí. Diu, tinc una tieta que és monja. Mm. Tinc una oferta que no pot rechazar, yeah. no? Allò corre-ole. Tinc una tieta que és monja. Diu, i es va avorrir el programa, no li va agradar. Ostres, ostres. I jo, el Pablo i va pensar, diu, jo pensé entre mi mateix, i a mi m que m'importa que el dia sea monja? I, i que s'oborreixi. Pues tal com la meva tieta monja, hi no sé quants milions de persones que miren la televisió i ten els mateixos gusts que la meva tieta. O sigui, que has de fer programes cliquant a la meva tieta i així triomfarem. I va ser quan el Lejerov va dir Mama Chicho, Mama no sé què i el que faci falta. I la monja veia les Mama Chicho? Escolta, si hi ha que veuen pornografia d'això... No, però no tots, no tots. Són si l'excepció, home. Com que està jutjant que entrava droga a la presó. Per fer una bona causa, vale? però entrava a les papelines... Bueno, a la però, clar, i tot té una justificació. Sí, home. sí, sí, sí. Bueno, en fi, tornem a lo del Silvio versus sí. Resulta que, que, el Beckham va a Milan el Silvio versus Connie eh, li ha fet una oferta, d'aquelles que no pots rechazar, de 16 milions de dòlars, o sigui, 13 milions d'euros, no, no a la Victoria Beckham perquè presenti un reality. Ah, l'aprofita per sortir a la tele. Sí, o sigui, el reality és el següent. La començaran a filmar als Estats Units... Amb ella de, amb ella de com arriba Milan com busca casa, com busca el col·legi dels nens... Això de Truman, nens. però amb la Victòria Béca. Exacte, amb la Victòria. Eh? I firmaran, una no sé, com va comprar, i què compra, i com què de comprar. Com ca... es posen les caquetes de, no sé de, si de, de, de col·legi... Això no sé si això és d'això. Home, però perquè hi ja ha posats a fer-ho, que ho facin bé. Resulta que la, la, la Victòria diu, es que ara estic molt bé aquí Estats Units. Eh? Ara està bé als Estats Units? No? Sí, ja ara, com ara li vaig està dir jo bé. Que, ara ara he de canviar de casa, d'hàbits, oh, de qui, col·legi... Quina mandra... Quina mandra, i tal, i per altra banda dius... És que necessito els diners perquè, clar, estic acabant d'arreglar el Buckingham Palace, aquesta casa ah. que tenen a Anglaterra, que es veu que són, es, escolti, amb la reina. La, la reina em sembla que té veja d'aquesta casa. Sí? La reina de passar, dius, uf, aquest sí que són rics, Riri, no jo. Això és un palau, no? Això és un palau, no, no, no, no, que no jo tinc al Buckingham. Que m'entra oh, tothom Déu, pari, oh, per a totes oh, les finestres. Doncs ja ho veu vostè. Doncs, eh, eh, qui no té dents, ho, ho li donen pa. Jo t has Senyori, cobert una, una curiositat. al uh, el Pentàgon d'Estats Units... Eh? És, és un hexàgon. El, no, no, però els hi sobren lavabos. Els hi sobren vàters. No. I ja el que no sap per què... No, perquè els hi sobren bàters, escolti. S'obren a la, bàters? A l'Isabel Presley li no. sobren, bueno. sobren bàters? A no. Presley va fer els justos que necessitava no. per la seva casa. És Però és no. que quan van construir el Pentàgon hi havia una llei que prohibia anar als blancs i els negres al mateix lavau. Llavors van ah. a fer un lavau per blancs i un per negres. Com ara ja tenim el Obama a l Oba les portes, mm. bueno, vull dir que ja sí. tot això ha canviat una mica. Home, ja ha... fa temps que això ha canviat. Bueno, ja, això ho bueno. cantava Peter Seaguer allò que si no em trobes darrere l'autobús sí, si no em trobes passant bueno, lloc, vine bueno. cap al davant autobús, que estaré allà. Doncs, uh, doncs clar, vull dir, ara es troben que n'hi ha masses vaters. A mi el que em fa gràcia d'això és que hi havia inclús i aixetes, hi havia una xeta per blancs, que a una, i xeta per negre estava més baixa, uh -huh. que no sé per què, perquè, perquè Normalment és al revés, eh? perquè les negres donen idols, que so, surten els o nals. Perquè s'ajupin, se deu ser. I yeah. em feia les fotos perquè posa white, i amb la de l'altra aixeta posa coloret. Dius, coi, coloret, seria però, mac, no? black, no? seria negre, sí. Sí, doncs pues posa coloret. Bueno, per, per si n'hi havia algun que no fos massa negre. Ah, dius, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale, vale n'hi ha enquestes vale, embarrejats i, i llavors I jo, no tenen... I això dels vàters em sembla que és per enveja. Sí? O sigui, home, vostè està allà, li veu un negre que ells patrum, patrum, patrum, patrum, comença allà a, a, a desplegar i vostè diu, mare de Déu, jo sóc el president, però mira aquest. Clar, així no veu. Ah, diu, jo sóc el que neteja No eh? <ríe> cago un dena ja tastar en l'altra bateria, no pues per això. Doncs ara els hi sobren. Bueno, ja pues igual, quan, poden fer habitacions, per altres coses, no L'espai sempre és utilitzable. Sí. Eh sí, sí? Sí, sí, sí, sí. Home, si no per fer habitacions per vacàries. Sempre... I perquè que ho diu pel Clinton? No, no, no, ho dic en general, ah. perquè les vacàries igual les que es allà a dormir. O necessiten un per dormir, pot posar un llit. El és el lloc d'intel·ligència, no? El centre neuràlgic de... No, és el lloc on es prenen les decisions de, diríem, decisions polítiques. El centre d'intel·ligència és la CIA, que està en un altre lloc. Ja. No estan allà, no estan al Pentàgon? No, no, la CIA està en una banda i el Federal Internacional Bureau, la FBI, està en una altra. Ja. En fi, són coses aquelles. Mira, li vaig a parlar del senyor Peter Burkley. Qui és aquest? Aquest senyor és un botjessador, que eh, ara farà el combat número 300 i es retira. Fins aquí, dius? Bé, bueno, doncs pues sí, uah. vale. Pues que el retiri. que passa, que de 300... O sigui, ha buitgejat fins ara 299 vegades i ha perdut 256. Déu-n'hi-do. Sí. Eh, és un senyor d'aquells que diu, és el pitjor buitgejador que ha donat la història. O sigui, és record Guinness. Bé, bueno, però... El, de record, record Guinness. El, el tio ha aguantat, no? Sí. Però no? Diu, la seva il·lusió és arribar als 300. Vini bé. el que la federació li deia... No sé de ja. Això és la llei de cobertell, no? Vull dir, part... important és participar. Sí, és es va fotre tonto, diu, mira, jo arribo uns 300. <ríe> és com aquell fucking que vostès no es recorda deien... sí. no té com ser el casquillo que se va indigestar, Bé, que es no, mangeva però... una bombilla. Bé, dia ja tenia gana, home I a es va menjar el casquillo. Bueno, però tenia gana dir, un fucking que menja la, la, la, la, la, les bombetes de vidre, les bom... les bombilles. I, i com tenia ganes volia menjar totes, sencera Ai, senyor, ja, sí. bueno. no, doncs aquest butjessador em fa gràcia perquè dius, ha de ser tremendos no sàpiguen que perdrà ja, no? bueno, puja, patapam la segona vegada, patapam i aguantava cau. molt cada... es veu que sí, anava no aguantant mm -hmm. I de, diu, fins i tot havia butjessat tant però diu, jo m'entreno cada dia eh? Home, diu, a clar. mi em diuen, ¿em tienes combate? Diu, I jo al cap de dues hores estic bucejant perquè no sé tu preparar-me. Dius, no. conya, clar, si puges, dues sí. bufatades i es perquè te va preparar. Diu, així, així també perdo jo. Diu, què te va preparar. Perquè te va preparar, tu. No, no, pobre, pobre tio. Pobre bucetjador. Sí, sí, sí. Però hi ha gent que és sacrificada, ho veu? Sí. Està sí, sí, molt bé. Sí. Pues la junta de, de control del bucetj hm. diu, no, home, a veure, que, que acabaràs malament del cap i li obliguen abans de cada combat a fer una revisió i el tiu està bé bueno, pues mira, sort que jo, té, eh? jo, sort jo, que per té. Mi, jo per mi que el, el tiu puja, al primer cop ja es deixa caure mm -hmm. ui, ui, ui, cau i ja està Home, però això no tindria gràcia, perquè llavors no el contractarien també és veritat ah, perquè llavors ja sabrien a què van també li va passar amb el, amb el Cassius Clay que els primers combats que es guanyaven seguida la gent sortia molt empipada i amb l'Urtany que, no, que, no, que no, no, no hem vist res i amb l'Urtany i amb Bueno, és que clar, tu, tu pagues per, per veure un combat que et pugui durar com a mínim una horeta i resulta que ca, quasi t'acabes de seure la cadira i, i ja s'ha acabat us, estàs, no, estàs més allà amb, amb, no la, amb, amb les teves crispetes ja. i diu, seu aquí amor meu cap diu, cau ja <ríe> diu, ni sense moviola ni, ni, <ríe> ni, <ríe> Ai, ni eh? poder mirar diu, enrere diu, cau ja i què fas amb les crispetes? Oh, te l'hauràs d'endur les... de jo em quedo allà a I, a a a Diu, aquí no hi ha combat però aquí no s'apaguen els llums que no m'acabi les carpetes bueno, pues sempre és una solució me'n foco sobre els rics sense que hi hagi ningú i les nens aquelles passejant rumb 1, rumb 2, rumb 3 en fi bé, eh, abans d'anar cap a l'entrevista que tenim, sí que li vull dir una cosa perquè vostè és un... això és científic, eh? això és científic que també. vaig dir científic també les ventositats ajuden a prevenir la hipertensió oh, sí. sí senyor o sigui, ja t'excusa. Vostè està al llit amb la seva senyora... Pf, diu, ep, és per hipertensió. Per hipertensió clar. És, científic, és científic. O sigui, és un estudi que s'ha fet que diu que quan tu fas una ventositat, les cèl·lules que rodegen els vasos sanguinis uh -huh. mantenen la pressió de la sang a un nivell molt baix. I per tant, no pots tenir hipertensió. Oh, mira. O sigui, quan vostè més... Més peta? Més peta, més I a quina universitat han fet aquest estudi? <laughs> Perquè deu estar ben... Um, està publicat en una revista que és l'IF, Science. La deficiència de sí, tota sí. la... Escolti, revista prestigiosa. Prestigiosa. I l'equip d'investigació és el de la Universitat John Hopkins de Baltimore. Doncs a Baltimore deuen tenir una universitat... El <ríe> que deuen tenir és un equip de tios... <ríe> Diu, hombre, per l'hipertensió. Per l'hipertensió. Que estem fer un estudi. Diu, això és molt científic. Escolta, ja podria anar de comunitat d'Índies. No, ja facilitat no. facilitat oui, per tant, això. I tant, que podria anar. Jo arribo a i ja el mira, diu, ara prengui'm la pressió diu, no, cal, no cal, vostè no té hipertensió segur, pues estàs ja seníssim ja ho saben i si no, escolta, si no és vero, és ben trobat i sempre és una bona excusa per, per quan ho facis, dius, eh, això és científic ho, és ho estic fent per la meva salut Exacte. Eh? Exacte. inclús sempre. quan vostè va al váter o ah, va l'autobús o el metro això que deixa anar, dius, és per la salut sí, però, però queda, mal, queda lleig eh? jo... de, de, girar se allà i dir no, no, no, escolti'm, que és, que és per la meva salut i a més a més és que ho estic investigant eh? ja és ja. no sé si cularia. Home, jo em vaig trobar un dia amb uns en uns lavabos d'aquests uns, d uns, d uns d un lloc de, de menjar un Frankfurt, vaya, perquè ens hem de enganyar. I vaig al lavabo, vaig de això i sento un moll bater-le posat. I com que es deuria notar que ja. hi havia algun costat, diu: "Perdoni, eh?" Tens no, home, no, si estàs és en un lloc estàs per això, fill meu, si estàs per això. Però això em va passar a mi al metro a Berlín. Al metro ja m'he xungo. A l'andana, eh? Per això no dins del vagó. Però a, a, a, acabem d'arribar a l'andana del, del metro, a darrere n'hi havia una noia, i s'està sent... I la meva dona gira... Ricard! Eh! Que jo no hi sigut! Que jo no hi sigut! Això, això, veu, això és una costum que tenen els senyors que no tindrien que tenir. I dius... Ei, doncs, per, sempre, per què sempre que hi ha un soroll s'ha de suposar que som nosaltres? Home, perquè si són dos i un no ha sigut, a, a, li culpa a l'altre bueno, Jo tenia un amic meu que es llescava al metro I després feia I et mirava amb persona I ja està L'altra persona que no havia sigut es ell, I llavors eh? tots anàvem a mirar l'altra persona I, I jo, hi havia anat baixant I hi, hi gent molt marrana ah, eh? gent... Dient, És que hi ha gent molt guarra Com són En fin, seriosos, senyors Me'n vaig a buscar una mica d'aigua Perquè escoltim, ja estic sec Anem amb la música del senyor Cat Stevens Que ens parlava del pare i el fill mm -hmm.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 And I try to explain When I do, he turns away again It's always been the same Same old story. down take it slowly you're still young that's your fault there's so much you have to go through find the girl settle down if you want you can marry look at me i am old but i'm happy all the times that i've cried keep it all It's harder to ignore it If they were right, I'd agree But it's they know, not me Now there's a way And I know that I have to go away I know I have to go Moments arquitectònics Antoni Gaudí Antoni Gaudí, geni del modernisme mentre estava fent la seva Família, es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Bé, senyors i senyors, ja quasi, quasi és un quart, just, un quart de nou del vespre. Mm -hmm. És que hem esperat, hem fet l'allargament, sí, per arribar arregles... just a, a les 20.15. Continuem en directe a l'estudi central de Premià del Ràdio, als 91.4, a la freqüència modulada. I avui anem a parlar, anem a parlar amb una amic, anem a parlar amb un company. De ja tant en tant permetem aquells luxes. Deus, anem a parlar amb una amigueta I, tant. i abans que es noti que som amiguetes doncs ja els hi nosaltres i així tot queda mm -hmm. tot queda de, de bones a primeres ja, ja, ja, ja, ja, queda, marcat, clar, yes, ja queda clar exactament. i marcat el senyor que què parlarem és el senyor Carlos Azagra que és, és Diu Xandy Sturietes o Nino Taia, com li vulguin dir, i és un senyor que porta molt de temps en aquest món i en aquesta aprovació, quasi com nosaltres, i els ha vist de tots colors, quasi mm -hmm. com nosaltres. Hola, bona tarda. Hola, què tal? Doncs pues mira, aquí, treballant. Eso está bien, hombre. Cosa que no todo el mundo lo puede decir. Bueno, mira, hace lo que se puede ¿eh? oír. No no, no, no, no lo digo por ti, digo que hay mucha gente que está sin trabajo. Que no todo el mundo puede decir que, que trabaja. El trabajo libera, dice Hitler. Sí, esto lo ponía a la entrada en los campos de concentración de Mahousel, ¿no? Sí. Bueno, el trabajo os sea, hará libres. Exacto. Y cuando Exacto. caían de la cantera, pues libres del todo. <risa> ¿Eh? Bueno, pues nada, aquí, estando aquí el frío que hace, que, que, que para qué hoy sí. nos dan ganas de, de trabajar, vamos. Bueno, hombre, bueno, tampoco una, bueno. no hemos sido muy virados al trabajo, ¿eh? Bueno, mira. <risa> bueno, mira, de todas maneras se de decir que el señor Carlos Azagres es un de los señores que ha fet més cartells més enganxines eh, més prospectes eh, mm. tot, és, sense és lluita, cobrar, o... tot sense cobrar sí. per totes les, totes les entitats grups i... és, és el rei de la barra, del club de la barra sí, sí i a ti com te lleguen aquestes coses? Pues, pues no lo sé el, el caso es que me pillan Y como no sé decir que no Pues mira pues Siempre me toca a mí Hacer cosas de, de gratis ¿no? Por la causa Y todo eso Por Sí, sí, sí. Sí, sí Pero todavía existen causas Hombre Ahora con esto de la crisis Lo despido y tal Cualquier empresa Ahora ha, ha hecho un cartel Contra la crisis y tal El, el crisis igual crisis El, el disco aquel de Supertramp ha uh -huh. sí. ido de perilla Porque es una imagen Bastante <risa> Bastante clara De, de las ductas uh -huh. Pero uh -huh. sí, sí Hay cantidad de colectivos Por ahí de gente Que claro no, Y encima Si no tiene un grupo claro, si encima lo ha he hecho a la calle, pues claro, tampoco es que tenga mucho para, para, para pagarte. ¿no? Para pagar, claro. no, ya, ya, lo que pasa es que las imprentas sí que cobran ¿eh? y este es lo, es lo que, que yo nunca que, he entendido. De, de todo siempre, el la imprenta cobra, o sea, eso lo entiendo yo, porque, sí. porque bueno, también se puede ser solidario siendo impresor. O sea, Aquí, que... claro. Aquí está, esto es lo que nunca he entendido. Siempre que te deman una feina, diuen <laughs> es que no tenemos peles para pagar, pero coño, ¿tenen peles para la imprenta? Y sí. siempre sí, sí, que te deman claro. una feina, las de hacer de presa, perquè l'impremta ens ha demanat tants dies per imprimir I dius, coi, el dibuixant, que no té dret a la vida no, no, no, té, eh? no té temps però bueno, ara con la ventaja d'internet i tot això no, no se quedan els originals perquè és es que encima en la inventa sí. i se les queda l'impresor i després els rompe o sea que... sí, els tira, sí. tira a la ah, diu, i encima quan els reclames et diuen i tu això, ¿para qué lo quieres? ¿para qué? ¿para que sí? O sea, <laughs> coi, ¿para guardarlo? <laughs> ¿Eh? Sí, para guardarlo. Como con la esto, eh, siempre me vuelvo un poco como el abuelo cebollito. O sea me gusta guardar cosas y tal. Uno de los antiguos. Que, que, como esto de Butifarra, ¿no? que, que uh -huh. mira, gracias a no sé qué, pues me ha parecido alguien que tiene un número por ahí de Butifarra. Sí. El especial Iglesia S.A. Sí, aquel, sí, que, aquel que... que nos llevó tanto disgusto. Las <ríe> sí, sí, sí. ver, cosas animan un poco. El sí, sí, y que, sí, a, sí. que además, Carlos, tienes una anécdota de por qué no lo tienes tú. ¿En tu colegio sí, eso lo dejé a un amigu y el padre pues era bastante así fundamentalista religioso y bailo rompi o sea que <risa> bueno, que yo es. que era un número monográfico dedicado a, a los juros y tal y a, sí. a que no le gustó hubo mucha gente eh, que protesta en el momento que sí, sí. Tiempo, pues aquello, bueno, en aquel tiempo había bastante juicio, digamos, por delitos uh -huh. de escárnoles en católica. Sí. sí, sí, sí. Tú estuviste en la puerta de, de la cárcel, ¿no?, sí. con la maletita y todo. Sí, justamente el, el año antes O sea, uh -huh. en ese momento estaba en diversa condicional, que me metieron cuatro meses de cárcel y siete años de inhabilitación. Es que es, es que es que es un bala perdida, Carlos <risa> Eres un bala perdida, <risa> es, te lo tengo dicho Es un bala que se mete en todos claro, los sitios claro, En todos claro, los fregados claro. ¿no? es que un... El pasado en Madrid, el director de Citibank por, por un dibujito se, se querelló eh, bueno, Era un trabajador del Deusban ah, ¿sí? Del ah, sí. de, de Citibank, el uh -huh. Deusban es otra cosa Otro asunto uh -huh. también pendiente ¿no? También, ¿También? también, también. Pero, bueno, El Citibank resultó eso, que, que era un dibujito Que simplemente se veía un empleado Que le estaba atando los zapatos O de... Estaba echado delante del director <risa> Y bueno, simplemente era pues divertido, ¿no? Porque eh, las preguntas del fiscal eran bastante surrealistas ¿no? eh, Me pregunto eh, ¿Y usted cuántos trabajadores le en el jueves? Y, y yo que sé, oiga, hecho, no, no se puede mostrar Como cómo voy a saberlo yo uh -huh. Pero bueno, es divertido Yo me, todo esto me lo voy apuntando Y luego pues, como ahora esto de las moderneses Pues lo de los blogs, eh, que es una cosa muy divertida Sí, sí, ¿no? pues, sí, sí. Pues lo ahí, como es una cosa completamente libre, pues mira, pues mientras exista, pues ahí estoy poniendo mi... Porque charras. hay que recordar que Carlos Azagra, con muchos dibujantes, tiene su blog, que sí, nos sí. puedes decir la dirección, y si Augusto se anima, pues entra en el blog. Bueno, pues me acuerdo yo de, ni de memoria, o sea que... Vale, pues muy bien, vamos bien. <risa> yo <risa> estoy <risa> apuntando, apuntando en el Google, Cazagra, como suena, pues sale. ¿Cazagra? O sea que... Cazagra. Sí, de Carlos Azagra, pues Cazagra. de Carlos y Azagra. Es que ah. ya está registrada por ahí, no sé quién la ha registrado. O, Otro sí. Azagra, ¿no? Otro Azagra Otro, Es que hay barrios Azagras por ahí o sea, Sí, que, sí <risa> Que además yo lo he leído No sé si es en, el, en tu blog O en, en el blog de, de tu mujer de la revuelta Que una vez al año Hay una reunión de Azagras En al un final, pueblo que y... se llama Azagra Que no hay ningún habitante Que se llama Azagra Ninguno, ninguno Estaba cuatro <risa> años Nos juntamos ahí Todos los Azagras del mundo De Argentina de, de Cádiz De todo Vino de Alemania Un tal Karl Marx Azagra O sea que Karl Marx Azagra Sí, sí Además se hacía Calixtos Marx O sea, era con mucho pelo y tal El hijo El hijo el hijo. O el nieto, que o el, estaba, nieto. Eh, el PSD, el Partido Santal de Morte Y no ha pasado bien Tomamos mucho vino, muchas judías Y toros y todo esto ¿Y al bueno. ayuntamiento os invita o qué? O... Sí, sí, los invita y tal bien. Pero, sí? claro, La cosa es que no hay ninguna zara ahí en el pueblo O sea que, que realmente uh -huh. esa cosa es está en la Riviera de Navarra, en el sur de Navarra mm. Pegando con Logroño, pues mira, pues ahí está por ahí Pues, pues oye, pues sí, tendría que haber un pueblo que se me hace o un pueblo que se me hace Recasen. los hay, o sea, buscadlo o Lo buscan en el Google. Hay, hay que buscarlo y luego ¿Claro? y, y conquistar al, al, al ayuntamiento. Claro, engañarlo, para engañarlo. Para... Engañarlo, claro, porque a, a cualquier ayuntamiento lo que hay es engañarlo y que suelte pasta, hombre. Que, que dicen que todos no tienen un duro, pero mentira, todos tienen pasta para... Se ponen en televisión, no sé dónde y tal o sea eso No, no, sí, sí. se, se tunean coches, se arreglan coches es no, es la... trans, igual Esas es son tres historias, son ¿no? Nos engañan como quieren, no mm. se ha llenado Por eso, por eso hay que hacer las cosas que tú haces mm. Estos dibujitos que tú haces de, de poner a la gente a caldo Ah, ¿no? bueno, a mí ya me gusta que me contratas el la lateral O el fondo monetario, yo que no sé Pero qué <ríe> no a hacer, no tengo yo eh, Espíritu mira, No tengo yo, digamos, un destino así para rico o sea y eso que ya me gustaría ser rico pero bueno, bueno. si me toca la lotería o algo así ¿o ¿En, en algún momento te has planteado una un autocensura tú sí bastante a veces constantemente bueno, eso siempre te sale pero ya es automático o sea ya es automático hombre hay unas cosas que, que nunca tocas que son las disminuciones físicas meterte mm. con un ciego un cojo esta cosa ¿no? pero aparte con esto de sobre todo la, lo que me está picando ahora es eso, el asunto de la realeza y tal, ¿no? que Los uh -huh. negocios, eh, los tapicheos y tal. Pero con esas cosa de que hay que andar sobre, seguro, tienes que tener los datos bien a mano, por si acaso. Claro, yeah. Pero, porque si no enseguida saltan, ¿no? Claro, uh -huh. fíjate, el alcalde este del puesto de... Eh, ¿cómo se llama? Este de, de por por calle, sí, de Puerto sí, Real. Sí, sí, sí. Ah, sí. Pues claro, el tío tiene toda a mano, o sea, tiene un montón de información y tal que yo no tengo acceso, ¿no? Pero bueno, el internet sale, ¿no? Para uh -huh. qué cuestión de buscarlo, ¿no? Uh -huh. Y claro, las colecciones de arte que tiene por ejemplo el rey ¿no? Hay que recordar que vino aquí sin un duro Y o sea, el tío se ha forrado aquí y sí, vale. lo, yeah. lo que pasa es que él en el juicio Dice que no va contra el rey Ni contra la monarquía Sino que va contra el ciudadano Juan Carlos de Borbón Eso son chorradas no es, no es, Eso es <risa> <lo>, son es <risa> le le es chorradas le joder, es legales Para salir del, del tema Lo que le joda es que el, el pueblo sabe por todo Real ¿no? o sea, que, yeah. que todo es una, una cruz que tiene ahí clavada Y, y nadie no que se la quiten ¿no? Pero yeah. bueno Pero bueno, siempre hay temas ahí. Ahora eh, el tema muy divertido, ¿no? Con esto de la crisis y tal, pues claro, ahí tenemos dos años ahí, pues mira, de tema eterno. Sí, sí, sí, sí. sí Ahora habrá, habrá tema para, para hacer humor hasta que muramos de inanición. Porque, <risa> sí, no, eh. Me imagino que más adelante saldrá el PP o algo así y se venderá más el jueves, ¿no? Porque desde que salió Zapatero, pues eso. Eh, Está más soso la cosa. Sí, porque yo creo que no nos sabemos meter con, con los que mandan ahora mismo, ¿no? Y era más fácil meterse con el PP, ¿no? que Siempre tenía gente como el Cascos O gente como Aznar y tal Pero yo es. creo que Aznar era el que daba más juego Y da, da, y, y da, todavía, eh, da y todavía. todavía Y da, sí si cuando... o sea que... mm. Me, me gusta la... mucho, me gusta mucho Y la Esperancita Y la Esperancita y la también la da mucho juego Y la Esperancita cerrando hospitales y tal es una Exacto cosa Uy. Y cambio con esta gente que está ahí, pues claro, el zapatero, me, me da, si me da más pena que otra cosa, de ir mendigando ahí un puesto en, la, en el G20. Yo, hombre, eh, sí, lo que pasa que, claro, el ZP, que es el zapatero Pinocho, quiero decir, mintiendo tanto y tal, con cara de buen hombre, es un señor que nunca sabe decir no. no. Le pasa lo mismo que a ti cuando te piden un dibujo, no sabe decir no. Sí, la verdad. Lo que pasa que tú haces el dibujo y él mmm, no te da nada. Nada, nada. Y va a estar Solves por ahí que va... va, va. Tampoco uno da mucho juego Pero bueno, a mí la cosa política no me va muy me, me gusta más la cosa social, la, la claro. verdad Porque lo político, digamos eh, Se te quita y pone, ¿no? o sea que Pero en cambio siempre hay un sustrato, una cosa que está ahí Que es un poco lo que yo defiendo lo ¿no? Que es las buenas costumbres De llevarse bien con la gente Y todo esto, o sea que, que La cultura del bar, por ejemplo, del PGB, esta cosa me gusta ¿no? <risa> Oye, en el bar se aprende muchas cosas, ¿eh? Oh, hombre, constantemente y, y se hace mucha relación social Sí, pero con estos precios de la cerveza que te la suben y tal, pues solamente llegamos a los centros cívicos, que es el único sitio donde venden barata la cerveza. No, bueno. Lo que digo es que no dejan fumar, en los centros cívicos no dejan fumar, con lo cual ya nada. Ya, ya Hombre, te fastidian por I'm... otro lado, ¿no? A mí, pero, lo que, a mí lo que me chocó fue en Holanda, en amsterdam que no dejan fumar en los bares, y todos dijeron, bueno, en los coffee shops, ¿qué vamos a hacer? Dijeron, bueno, marihuana sí, pero tabaco no. <risa> que son las incoherencias de la ley. Y sí, sabe que igual volveremos a las viejas drogas, o sea que... que sí, sí, sí, sí, sí. A la edad viruela <risa> Pero bueno. Pues, ¿y qué haces ahí? ahí con la radio? Estamos pues aquí mira. en la radio y hemos dicho, bueno, pues vamos a llamar a un amigo, claro. eh, Carlitos, pues A ver, para su ¿eh? ¿Eh? Que para eso están los amigos, eh. Para, para estamos los amigos, dices, vamos a charlar un ratito con el carritos que hacía tiempo que no charlábamos, que sí, vi hombre, en el blog ¿sí? que habías estado en Inglaterra y todo, y dices... Sí, o sea, este, el otro día estuve ahí, no veas tú que... Sí, vamos. sí, has hecho un reportaje de unido Ah, lo has visto, güey. Sí, güey, sí, yo soy lector anónimo de tu blog. Ah, mía, o sea, ¿quién es tú y cuatro y cuatro, y cuatro más, y cuatro vaya, más. Vaya. más. Yo voy pasando y voy viendo y, y así sí. hago relaciones, no son de bar, pero son de, de blog. De, de Inglaterra, que nunca había estado ahí, me, me ha llevado, vamos, un chasco, yo, primero con esto de circular por la izquierda, ¿no? Que, sí. que no me acostumbro yo, esto de circular por la izquierda es una cosa, y luego los enchufes, o sea, ahí los enchufes no son redondos como los de aquí, no son, los planos, son cuadrados. ¿no? ¿no? Sí, sí. Y es una cosa sorprendente, o sea, tienes que llevar un adaptador, para pa que te fundes la maquina de afeitar, tienes que llevarte un adaptador. Es que son, son, sí. los ingleses son muy suyos para todo. Son raros. Son raros, raros para pa todo. Y pa sí, cuando, cuando llegamos ahí ya, ya lleva una hora adelantado. O sea, <risa> sí. Que... Lo peor es la vuelta, ¿no? Que tienes que madrugar más porque si no llegas tardísimo. La ¿no? vuelta solo de la policía. que me, Con el cachorce de detalles de metales me salía el torrato el pitido. Y me salía todo el torrato el pitido. Y no había manera, manoseándome, metiendo en manos. <risa> un poco gay porque el tío se pasó. ¿no? ¿Y lo luego, que disfrutaste? Bueno, lo, disfruté, pero al final le tuve que decir que no. Que es que tenía hierro en la sangre porque... Ah. Claro, no entendía, pues mira... Pero va, vale, me da vergüenza y, todo, y con los brazos ahí en alto, nada... Y, y metiéndote mano, dices, ¿qué sí, va a pensar sí. mi señora? ¿Qué va a pensar mi señora? Mi señora ahí delante y tal, ya claro, dices. tengo las manos a los ojos, ¿no? Hombre, no, lo bueno es que no me llevo a la habitación oscura, si ya ves tú. Bueno, yo bueno, no. yo conozco a uno que sí que... Fue... Sí, yo, no te, yo no te cuento anécdotas mías porque, en fin, lloraríamos. Pero bueno, ya, yeah. ya lo hice la parada. Cuando salgo del aeropuerto, pones border, polis. <risa> ¿Border? ¿sabes? Es border albana. Border, polis, claro. claro. No ha falta traducir mucho, te Muy bien, Carlos, pues te agradecemos este ratito que has estado con nosotros y a ver si ya otro día nos encontramos ahí en la Barra del Bar, que es donde podemos sí, hablar más. Tendré... Es lo, lo único real que hay en esta vida de la Barra del Bar, que lo que nos aguanta, o sea que ahí estaremos. A, a, a ver si no nos esperamos hasta que llegue el próximo Salón del Cómic, que es donde nos encontramos casi cada año. Oye, ¿está el es del manga este fin de semana? O sea sí, que... este fin de semana empieza el del manga. Sí, los japoneses y sí, toda esta cosa que yo creo lo paso bien con esto de los mangas o sea que tú vas al salón del manga? yo iba, fue, fui dos veces, la primera y la última o sea que pero que bueno, ver ahí payasos, ver a gente y tal divertida, sobre todo gente joven y, sí. y como dicen que ahora el cómic que se vende eso, pues yo no sé, habrá que ojar por ahí sí, sí, sí. A, a, habrá que mangonearse habrá mangonearse. que mangonear <ríe> una cosa ahora y por, ahí, por ahí. Carlos, eh, un abrazo y un abrazo, Re abrazo igual, Recuerdos pues? a la revuelta Venga, ya se lo de la tengo aquí a mi lado Venga, pues. un beso hasta, Venga, luego. Luego. Hasta, luego. hasta luego Y ahora la música del señor Luis Armstrong Qué maco que es el món I see trees of green Red roses too I see them blue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 I once them grow they're like much more than I never knew And I think to myself What a wonderful world yes, I think to myself.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 L única entrevista de la seva vida li van fer en el programa en companyia. En companyia, un programa que fila prim. Bé senyors i senyors ja són dos quarts de nou del vespre i és moment és el moment que jo més pot tinc és el moment que hem de connectar amb el senyor Monegal i que hi amb, amb el senyor Garigotes. Estan uns dos junts estan fent junts, mare sí, estan de Déu. fent no sé si fan la ruta a Santiago. Fan rutes, els Fan dos rutes, junts sí. Llavors, ja, eh, com que al senyor Garigot eh, li està posant molt de morro la vida També l'hi dic ara uh -huh. eh, L'altre dia va vaig trucar Ja que aneu junts, aprofitarem la trucada I quan el senyor Monigal faci la monigalada Després, que el senyor Garigot ens faci d'analista de, de notícies de notícies hi eh? ha ja una o dues notícies a la setmana dius, eh, Que, que l'analitzi des, de, des, de, des, de la des, la des del seu, seu prisma Senyor Garigot, vol començar vostè? Un segon. Ah, és el senyor, no, senyor Monigal. No, no, però si vol, escolti, comenci vostè, senyor Monigal. Ja, ja. posa't el telèfon, sisplau. Ui, ui. Sí. Senyor Garigot. Bon, bona sí. tarda. Bona tarda, senyor Garigot. Serà per vosaltres, bona tarda, perquè, escolta'm, fot un fred i una pluja, que, escolta'm... Però estem, estem a la tardor, ja contesta, toca això. Contesta. I, a més, això. fard de segons quina gent, eh? Perquè la gent no sé consideració de res, però de res, eh? Què li han o sigui, fet? Eh? Home, escolta'm, si tu veus lògic, o sigui, jo, jo vaig pel carrer sense paraigües. Mm. I llavors passo pels, per, per sota de, de, les, de les balconades i dels, i dels mitjostres que han ha quan vas caminant, saps què vull dir? Sí. sí, sí. I llavors què passa? Que mà, la típica gent en i que també va per sots a les balconades. I llavors, quan, veu, quan, quan em veu a mi no s'aparten. I, cony, però pues si tu portes paraigües i jo no, l'aparte't tu, no? Però vostè porta boina. És pues igual, però pues mullo igual, la roba, escolta'm. Clar. Jo només tinc dos mudes, eh, per passar l'hivern. Però la gent no s'hi fixa, quan, quan estan així ja. amb el paraigües. No, sí, sí, sí, perquè hi ha, hi ha el típic creuament de mirada ja eh, volent dir, qui s'apartaràs tu, m'apartaré jo. Yeah. I llavors, que jo aguanto fins al final, però clar, si al final ja et toques, perquè... El, o sí, sigui, a veure qui vol venir, qui... escolta'm, jo, jo, em sembla una cosa, una, una desfatxatès total i absoluta. Vol, això, un, eh? vol un truc perquè no li passi això? Quan, necess... quan vegi que ve de cara vostè aquesta persona amb el paraigües, vostè s'atura, s'enganxa a la paret d'esquena i ja veurà com aquest senyor l'ha de bordejar. Sí, també. O un altre truc també és, o sigui, vas caminant i quan veus que no s'aparta, no s'aparta, llavors et comences a rescar segons un d'això i veus que la gent s'espanta si són senyores grans i diu, ui aquest, ui, aquest ja, senyor, aquest senyor... Ah, el, el que deu portar aquí entremis a les cases deu exacte, el exacte, exacte. Sí. exacte el que deu, el que deu portar Escolta, Però, pas, em... són recursos que jo això no, no, no m'agrada utilitzar xat? perquè no. jo soc un home civilitzat i no m'agrada claro. fundir por a la gent jo li puc fer una pregunta, ara que deia això de mudes, senyor Garigot? Sí. Bueno, la pregunta li puc fer, vostè si la vol respondre la responi, si no, poso que ho dintre. mateix, El mateix. senyor Soler abans ha parlat d'una notícia del senyor Mazza que diu que... D'aquí, de d'aquí? Del... De el, el, el, el, el, el, el Felipe Mazza, el Felipe Mazza, aquest que corren cotxes. Però pues és aquell que es torna a veure, te n'entén? No, aquell és la massa. <laughs> No, el el que va segon que... Un senyor que corre en cotxes, deixem-ho aquí Que fa carrers de Fórmula 1 o sigui, Corre al de cotxes no, no, dintre, un cotxe, dintre un cotxe, bueno, és igual És un, curre, és un, és un deportista sí. eh, Fa això amb el cotxe ah, sí. I aquest senyor Diu que des de divendres fins Que es posa uns calçotets No se'ls treu ni se'ls canvia Fins que passar la carrera Vostè que té dues mudes també ho fa això? Home, jo, jo, jo guany o perdi O arribi la cursa o no Jo sempre giro, o si sigui, jo vaig més a més més a més, més. més? De més en més? Home, clar, escoltem. <ríe> o sigui, cada mes els canvia. Home, com a mínim, més. Eh? Ara entenc perquè al ah, camp del Batalona està vostè sol i no té gent al costat. Com a mínim, clar, escoltem. Però això no vol dir que no es no netegi això, eh? O sigui, jo, la mea, la meva, o sigui, la meva rutina és o sigui, sempre quan, quan, el, quan acaba el dia, mm. o sigui, em, em trec els cossujets, mm. o sigui, de, Ah, una pastilla de xabó de marchilla, amb aigua, Ah, per vostè al mateix. Fora terraça, o sigui, ah, la la vostè fora a la terrassa, o si ho va a i on davam el xornu pujat. Han pensat que es, es dutjaven calçotets i tot, ah, no, no, no, no. no, no, no, no. Bueno, li sembla bé de que feshi ferma de comentarista de, de, de dos notícies que he vist, una que em pensava que era vostè el, el, el protagonista, sí. que diu que van fer fora de l'hospital a un jaio perquè va fer un botelló amb, amb un company de quarto Bé, no és cert això, eh? Ja ho sé que no és cert. Ara no expliqui-ho vostè, expliqui-ho vostè. O sigui, la, la qüestió és que, o sigui, en un hospital de Murrio, que la gent dirà, on està Murrio? On jo... està Murrio, senyor Garigol? Pues no ho sé. Ah. <laughs> Molt bé. No ho sé. Sí. No està al País bé. Basc. Està al País Basc. Això està a Espanya, em sembla, o al sí. País Basc o... Està, bueno, sí, està per País Basc. Sí, que aquí és 600 km ja de Torrent de Renx. Eh, voy a ajudar de bojos chica de Estava no, no estava fent una ruta a vostè de perquè és calculeu un 615 o xi, eh? més o menys. Però no estava fent una ruta una ruta al Seny Monigal. Però estem fent parada i fons de Badalona, eh? Claro. Però una ruta més rànsia, estan fent vostres, i eh? ja els dic ara. Home, escolta, hi ha molts racons del barxelonès que no, sí, no... Sí, sí, terra, terra, terra, ah. sí, sí, anem, anem per feina, anem per ah. feina, que si no al final... O sigui... Una vegada que ha vingut el senyor Cristina a l'hora no podrà entrar, pobre home. Ah, i està sí. Sí sí sí sí. Es sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, pot saludar amb el senyor Garigot? Molt bon vespre, senyor Garigot. Com estàs, Cristian? Doncs miri, referadat Ah, jo, jo també. <síntic> <síntic> 50, ja, ja, ja veig que no he vingut massa per aquí, suposo que estarà a tapadet. És a tan fumar, això, a tan fumar i, escolta'm, això no, no és bo, eh? Sí, amb la manta. I a part, clar, ha un canvi de, de temperatura brutal, això d'ahir si fosia primer dia calor i avui fred. Escolta'm, jo he sortit al carrer amb pantalons curts i xancletes i, i m'he trobat una calipàndria que tinc una veu agafada que... No m'ho noteu des d'aquí? Sí, sí, sí. Però sí. vostè els vespres ha de mirar, ha de mirar el, el, senyor, el senyor Molineta, el, el, el senyor Tomàs Molina, i que li dirà quin dia fa l'endemà. Ah, sí. I a més aquesta veu que té no és de Constipat, és de Casalla. És de què? De Casalla. Què és Casalla? Ah, de que no ho sap vostè el que és la Casalla. Bueno, ho farem amb notícia, eh, si us sembla. seguim sí, sí, amb, sí, que... amb la notícia. Seguim va. amb la notícia. Llavors, aquest senyor, o sigui, un senyor Roger Mengrany, eh, 70 anys aproximadament, 78. Se'n a l'hospital perquè o sigui, va ingressar a la secció de neumologia, eh? perquè l'home tenia una enginya de pit que no podia respirar bé. No sé com, què, vostè, com vostè, està com a vostè. Això mateix. Mm. Eh, I me'l van deixar allà en una habitació, eh? al costat d'un jove de 30 anys. Eh? Un xixarelo. Això mateix. Eh? No, era un federí, eh? no estava ni casant ni res, era federí. Eh? I llavors què passa? O sigui, arriba a la nit i apareixen uns 4 o 5 individus, eh? molt joves també, carregats d'ampolles eh, se, se, se suposa que d'alcohol és eh, gent, gent mal vestida amb tatuatges eh, de, de calaveres és eh, un hospital, una habitació d'hospital de, de, de la i comencen allà a veure i a fumar i a fer xivar-li fumar, la secció de la neumologia eh, o sigui, sí, que, que això ja és un pitjor, o si sigui, és el bici i portar-te a l'existent pur sí, sí, sí. i els que es foten un xarau l'home de 60 anys, pobre o sigui allà, no sabia pujar se van venir alguns segurates, algunes infermeres i, bueno, no els van poder, no els van poder no controlar ni res. Fins que, doncs, bueno, o sigui, aquesta gent va decidir posar a punt i final a la seva festa, eh, amb el pobre home aquell allà amargat, mm -hmm. i se'n van anar, inclòs el malalt, vull dir, sense tenir l'altre ni res, el tio va agafar la... Jo als, també me'n vaig. Els quatre marts i se'n van anar a continuar a la festa en un altre lloc. Mm -hmm. I, doncs, què va passar? Vos pues que el dia següent arriba el metge de capçalera i de, i de malos modos fa fora en el pobre Anxià que havia estat allà i, i a més al pobre que, que a més, més o sigui, l'home ara que es trobava malament i estava marejat i el i i clar, i o sigui, el metge, el li va dir clau, "Ja sabem d'aquesta marejat vostè va fotir un camp d'aquí que no ho volem tornar a veure mai més." O si sigui, va pagar ell, pel l'altre que també jaia Luïsch, o sigui, jaia i es pensava que la o sigui, la, la, la la... Una la, la, la el botelló en aquest hospitalari l'havia muntat el pobre home de 70 anys quan no, o sigui, o sigui aquest home, a més a més, o sigui a part d'aguantar una gresca, a part de no trobar-se bé i ja estar a mig d'altre barri que, que aquest o sigui, el, a més a més el foten fora de l'hospital de malos molts i a més en passant-se el fum dels altres això mateix doncs sí, sí. sí. pues jo pensava que era vostè, eh? dius mira el Garicor que ja deu estar no, fent home, alguna coseta i tal jo sí si sigo en l'hospital, sigo en l'hospital no... Sí. Per cert, el seu amic el Monigal eh, ha fet la secció, ha preparat coses perquè el noto molt calladet. Ah, no, està per aquí, pues, està una mica nerviós perquè diu, hosti, m'han dit que avui si em tiraran els talls de forma sorpresa i això i no sé per on, per on em anirà pues, jo que li, pues li he no. fet, fet un tipus de jugues que bueno, després us el passo si vol, vol comentar-me l'altra notícia i després me'l passa vale, pues, perquè bueno. talls no hi ha talls perquè això li de preparar el grum i el grum no, no ha vingut que ens diuen que no t'han preparat els talls eh? que es veu que no, no hi ha sorpresa no, home, monyagal no te'n vagis, home monyagal, niña, home Hòstia, que l'home aquell no sé si puta es, el cam o què... No sé... És es que el, pro el problema que té el senyor monegal és que... A veure, jo, jo els hi vaig explicar, no, no ho fa ell, això. Ho, li fa el groom, el grum li prepara tot. I llavors ell només fa... Ah, posa la veu, set, la posa la veu. Posa això, ti, ti, ti, ti, ha, ha, ha... Ai, fa explica això aquesta de la retomàquia, hi, hi, hi, ha... Ja. Però clar, un dia que el, el senyor grum està malalt, no li pot fer i ja no sap què fer el senyor monegal. Okay. eh? Bueno, ah, mi bueno, mi em no, si és, és igual, anem a l'altra notícia. això mateix. Anem a l'altra notícia. La següent notícia és, és bastant macabra, i us dic ara, una cosa que és de bastant mal gust, eh? Però, bueno, sort que ha passat bé d'aquí, ha passat a Califòrnia, això. Califòrnia eh? pot passar de tot. això mateix. I resulta que una mare i un fill estàs mm. descobert, eh? Que això el que vaig dir que és molt fora això que vaig dir ara. I eh? molt lleig. O sigui, incineraven, incineraven tros a tros etapa per etapa, dia a dia, setmana per setmana, o sigui, a poc a poc, n'aven ensinyaran per parts a l'àvia i la mare respectivament. Deu ni deu. Sí, però això ho feien no barbacoa, senyor Rigual. Això mateix, o si sigui, ho feien, ho feien amb una barbacoa, amb una barbacoa que ho que que Bueno, això era que... per tenir cura perquè no, sí, no, que els veïns no es cremi diu, el bosc diu, això gent. mateix, o sigui, un diumenge pues, diuen, hòstia, avui que ens fotrem pues, avui un tros de cuixa pues, vinga, xerraven la cuixa I, i, i la fotien a la barbacó l'endemà, hòstia, avui ens fotrem un una espatlla, doncs vinga, les xerraven l'espatlla i ho fotien. I els veïns, quina oloreta. Això mateix. Quina, quina carn compreu? Sí, on te la compreu quina... aquesta carn tan bona això que fa aquesta és. bona olor? I mentrestant, doncs, anaven cobrant la pensió de, de la seducida, o sigui, d'aquesta la... pobra dona que estava ja... De la iaia. Això mateix. Ai senyor, sí. ai senyor, ai senyor. On ens anem a parar? Tot, jo, a parar? tot això per una pensió. Per una pensió, bueno, veu que allà als Estats Units són, clar, o sigui... No són com aquí, no són, no aquí, són miserables. O sigui, allà tu cobres la pensió d'un familiar i, bueno, cobres... Uh, vius, vius d'això, vius d'això. 12.000 euros al mes, o sigui. Déu-n'hi-do, sigui, déu nhi déu Un mes. Són dos milions de passeges, tu, clar, o sigui... I a més a més, menges gratis, doncs pues, què, què més vols. Què més vols, eh? clar, exacte. Clar. exacte. Oca. Sí. Estás que passa és que sempre menjar carn, què vau que li digui, eh? bueno, un, un cop a la xamanya, jo faig, jo els veïns. Dius que això que no al vainyat, tot veniu a casa que... vacua, sí, sí. dit... uns de uns pinxitos de carn. Diu, va, quan, quan esto nos ha convidat perquè aquella carn era molt bona. bona. On, la es que On la compres? En fin. Bueno, el senyor Monegal vol dins alguna cosa o què? Perquè ja hem d'entrar ja cap a quasi quasi a la secció del senyor Cristian Peralta. Se n'ha anat. Se n anat. Sí. fet. Bueno, digue-li que la setmana que ve, eh, a si el groom ja està més fi, i li envia els talls i es llueix una mica. Eh? Sí. Però ja li faré també jo una, una reprimenda per abandonar el seu lloc de feina. Vale. Perquè és un nena. D'acord, vale. potser que també li diré. Estic ah, ha, ha tingut por que el significéssim nosaltres la crítica en Bell. Ah, no. per, no, per no fer la feina. Per gandul. Ah, ah. Per gandul que és un gandul, eh? És un vago, és un maleante. Es Escutim, la setmana que veins farà també això és un resum de d'un parell de noticietes com well, avui. Si, si no remei, sí, eh? sí, sí, home, com vostè vulgui eh? No, mai, jo sóc unament entregat a la causa. si sí, se sent pressionat. No, home, ho s'et veu un jo crec que. Sí. Podemos, eh... Ja estava, sí. veure, vostè es va doctorar el dia que va fer la secció del senyor Cristian Peralta a les notícies de Premià de Dalt. Ah, exactament. Ara bé, senyor, senyor Garigot, el senyor Monyigal que està durant el dia de menjar o com sí, és que està, no ho parla? Sí, està amb el lloro, sí, amb la mosca al nas, eh, no amb jo diria que està amb la mosca al nas. Que es diu, panyito o papito. Perquè, clar, l'home estava allò, ha passat un dia d'atenció pensant, ostia, que ells preparat, que m'hauran preparat, i ara el llit d'això és clar, l'home, o si sigui, ha fotut una cara que se li se léga i el de baix li ha pujat a dalt doncs sigui, pues ja és difícil però, però és o sigui, tu imagines la cara que si ja és lleig el pobre home, o sigui, imagines si sobra amb, amb, amb, amb 100 quilos més ho estaria amb vostè, eh? això és monigalada de la setmana que ve eh? bueno, s'ha d'entendre pot... que dos prepensionistes eh? com que pre? De... Home, el senyor Garigot però el senyor Monigal encara ah, no és veritat, el senyor ah. Monigal mm. encara no és veritat, és veritat. Sí, sí, sí, sí, el cobre sí. ponció també, el senyor Monigal com? Cobra pànsia, el senyor Muñigal? No sé què és aquest en què està treballant, eh? O sigui, em sembla que cobra pànsia, eh? És autònom. I a part, a mi m'ha arribat el rumor, això no ho sé, no ho puc confirmar, i aquests, aquests d'aquí, aquests dos tampoc m'ho diran, però es veu, Christian, que m'ha arribat el rumor sí. que el, el Muñigal cobra. Ho investigarem. I jo no. Ho investigarem. Co el, el senyor Muñigal cobra de Televisió de, de Barcelona. Jo no, Christian. <ríe> digues, digues. M'han dit que cobra d'aquest programa? programa. Ah, doncs, doncs hem de parla vostè i jo, senyor Monyegal, no, senyor Garigot, perdoni, perquè jo tampoc no... Ara que no en senten aquest parell... Tampoc cobres tu? Jo, a mi no m'havien dit res, eh, m'he dit que era altruista, això, eh? Em sembla aquestes qüestions... No... I que puig aquí, Cristian, si no ho compres. Com saps què, senyor Garigot? Que sí. potser, potser vindran vostès la setmana que ve i farem la secció des de casa, ja que no ens doncs paguen? Per això, clar. Home, jo per què et penses que... Ah, és per això... Jo, jo No, bu, jo, jo, estic... jo jo jo. Senyor, es, es, senyor es Garrigó, ah, ja ja estem aquí? Ah, ja estem sí, estem aquí, sí, sí. Sí, sí, senyor, igual, rigot, pues, pues, Estic molt content d'estar en aquest programa, eh, Raquelgen. Ah, Així Així sí, m'agrada. Sí, sí, sí, sí, sí avui ja estan parlant amb el Christian, que escolta molt bé una cosa una trampera, un unes canes i desinteressadament, perquè jo... Sí, ja ho sé, ja ho, ho, ho sé, estaven, coses... estaven parlant de fer 3 hores, no? De fet, miri, miri ah, si sí, estem contents sí, sí, de sí. treballar plegats, que demà quedarem el senyor Garigot i jo per parlar unes cosetes. Ah, sí, sí, sí home, sí, Molt bé, sí, sí, molt bé. I qui pagarà? Qui pagarà? Pagar les cerveges i ja està. No, paga l'emissora, diuen, no? Ah, val, sí, val. és qüestió de parlar amb la directora, això no hi problema. Exactament. Escolta, la casa és gran. Senyor Garigot, la setmana que ve espero que ens faci resum d'aquestes notícies, espero que també estigui el senyor Monyegal, sí. I, i espero que això que s'ha gravat, perquè està gravat això que li estava parlant al senyor Cristian, espero que parlarem vostè i jo d'això. El bueno, eh? bueno. que s'ha gravat? Això que li he comentat amb el senyor Cristian de cobrar o no cobrar. No, que estàvem contents. Ai, no sé, no, no, sí. jo, jo, jo que no jo calia jo que ens content. paguessin de content que estàvem. Jo he comentat res això. eh? Que... Jo, jo, no us han menat a cabes, senyor. Bé, la setmana la setmana que ve ens tornem a retrobar i posem els punts sobre les i. Bueno, potser no estic, la setmana que ve, que sí, que bueno, vaig que veig un recollet que jo potser també tinc tinc sí, un compromís. Senyor, sí, sí, sí eh? Imprevist. Sí, té, un, té un compromís Ai, senyor, el que té és molta barra, senyor Garigot bueno, ja, ja trucarem per provar-ho doncs fins la setmana que ve, senyor Garigot les xatxes, eh? endemà les atxes que està destrempat adéu, adéu. avui adéu la música del senyor Joan Manel Serrat el conillet de bellut Home. era suau com el bellut i pura gosa com un conill menú N'Esnoopy era el seu heroi i li agradava jugar com un noi i de la mà amb d'ull i, i avall sense parar com un estel fent tombarelles pel cel és maco el temps d'estimar i no va ser aquell un temps perdut conillet avallut però el a l'hora del niu m'enganyava amb qualsevol objectiu. Se'm perdien el fugat d'una naica o no una a ser el blat. Calia triar o tocar el dos o fer un mena jetruat. Però això és immoral quan s'és un home com cal, ibèric, mascle i cristia I em vaig quedar sol i fotut conillet. i els Harper's Besar t'afusellen en cada exemplar. Diuen que t'ha dat un lloc en Richarabedona a New York. No et pots queixar el que somiaves teu temps a la mà. Et coneix la gent, t'estima un adolescent i un iaio et vol adoptar. Ets feliç amb seré l'obert, Déu que és boi que sap el que he sofert m'ha deixat els seus consells en un aparador de Can Castells i m'he comprat el llibre, la fotografia és un art i abans d'un mes seré millor que en Pumés ja saps on en trobaràs 2-0-3 1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 doncs malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio o en companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Doncs molt bé, senyors i senyors, ens queden ja 10 minutets ben bons, amb els quals farem un resumen acurat eh, de les notícies de Premià de Dalt amb el senyor Cristian Peralta. Bona presentació, quasi quasi professional. Sí, per Perfecte, molt bon vespre, Premià bon, bon i vespre. Rodalies. Malgrat les conxorxes que existeixen en aquesta casa i en aquest programa i aquest mal rotllo que hi ha aquí amb el senyor Garigot i vostè. Doncs, molt bé, sense cantar, sense cantar el virulai, eh? tot el dia Montserrat, genolls pelats, de venir fins aquí, ho saben, sí, ho saben no, vostè, sí, eh? els sí, he trucat sí. per telèfon. Sí, sí, sí. Doncs, veig mentre... que ens ha escoltat, veig que ens ha escoltat. Sí, sí, bueno, de fet, vostè també m'han escoltat a mi, que jo els he dit, senyors, vinc de genolls pelats. Mm? Exacte. Doncs bé, he aparcat el cotxe, he pujat aquí a la ràdio uh, i... notícies. Ah, sí, sí, a ja sí. vostè li posa aquesta cinturina A mi l'altre dia em van posar una cinturina més seriosa No sé si se'n recorda Sí, segurament, segurament sí que m'han recordaré però hi, ha, mateixa... hi ha categories Sí, les coetes de pansa que jo també necessito la sí. la No me'n recordo Bé, comencem per les notícies de Premià I avui en concret parlem de Com sempre, per començar Futbol futbol no, Era això la, la música, veu? fa més noticiero No, segueix segueix no se m'aturi si Doncs no m'aturo, li posem una mica de ritme al primer a dalt De nou va guanyar Dos a no un contra el Martínec. Mm -hmm. Equip de Barcelona, de prop del Júpiter. Sí, que està la però mas... és un altre barri, eh? Però el ja el Martínec eh? està darrere l'Hospital de Sant Pau, tenia el... el al camp de futbol, o Martínez, uh -huh. si no el recordo malament. Al cap a fi, equips de barri. Sí, sí equips de barri. Sí. No uh, la vida. El nostre Premià de Nadal va guanyar, va començar guanyant 1 a 0, ens van empatar el minut 51, i al minut 62, Vitalla, per segona vegada, uh -huh. va fer un hat dogs, no sé com es dirà, doble gol. En eh? <laughs> do. va, va fer dos, no té, no té opció endur-se a no la tí. pilota, eh? ja l'hi dic ara. Eh? Capellà al minut eh, 75, va, va fer el 2 a 1 definitiu, perquè després va haver una petita batussa al camp i i el partit va haver d'acabar-se, eh? Mm. I també llistes pares, no? Que es va acabar abans Una miqueta abans d'hora, eh? Mm. Una miqueta abans no obstant això, això no impedeix que el premià de dalt amb eh, els partits que ha jugat fins ara sigui, atenció, jo posaré un redoble però com que no ho puc posar, ho dic així d'entrada. No, el tècnic diu que no hi ha redoble com, ja segons, anem segons senyors, ja, segons. Escolta, això sí un... preferent això sí que és un... empatat a sí. punts amb el primer, amb el Lloreta o no? Bueno, de fet, les nostres fonts d'informació diu que el Lloreta té 19 punts el Premià 18 i després l'Arenys amb 14, segueix el Singerlin amb 13, els Amora 12, mm. Vilassanets 12 i si vol continuar fins al Júpiter no, no, eh? però al no, no, no. setè, eh? si ha de llegir tota la llista per arribar al final comenci pel Júpiter, que és l'últim no. i ja està, hi tirim un eh? doncs bé, el Júpiter eh, exactament Sí, eh? està, doncs, cap... té, no? sí eh? està allà a l'altura. És informació que no ens interessa aquesta, no, sí. no sé si la del compte... Titanic. O sigui, sí, bàsicament allà. La setmana que ve, eh, uh, derby important, uh, Premià, juga contra el Vilaçanès. Mhm. Dos o tres més que és de Vilaça de Baix de Vilaçada hm? De Vila Mar. Mhm. Ah. De Vilaçada Mar, ah. de Vilaçada un derby a 3 km. El desplaçament, espero que no sigui en autobús per les despeses del tip. <laughs> Poden anar caminant, eh? 3 quilòmetres Fem un pils-plàs, eh? Ah, exactament, sí, ja fan l'escalfament Doncs passem a notícies una mica més serioses no Però no aquí. menys importants oh, que això, ja. Així anem amb ritme Que queden 6 minuts per a les 9 I parlem d'habitatge públic I és que, atenció, tocarà córrer Tocarà posar-se aquesta música i córrer Sí, ja, està. ja estan animats, es sal, està animats. Es sal, sí. es I és que el, fins al dia 5 de desembre els interessats en un habitatge públic mm -hmm. que vindríem a ser tots no? Més o menys Jo, no, jo o menys. ja sé que a mi em les cases Doncs fins al dia 5 de desembre els Premi que vulguin inscriure's a la llista de pisos de protecció oficial d'aquí del municipi, de Premi Adal poden fer-ho per un dels uh, fins a, si no m'equivoco són a perdó, m'he perdut 15 habitatges, dels quals 12 són de 55 metres quadrats, després n'hi ha 3, uh, perdó, 2 de 42 metres quadrats i un pis d'uns 30 7, 38 metres quadrats. Mm -hmm. Si poden escriure, el preu aproximadament d'un preu d'aquests de, de, de 55 metres quadrats són 150.000 euros. Mm -hmm. Està molt que bé. Això en pessetes serien... Uns 25 milions de pessetes de les molt, antilles. Està molt, eh? molt, bé, eh? bé, molt bé. Està molt i molt, molt bé, bé. bé. Molt bé, molt bé. Aquest projecte forma part del pla 500 de l'Ajuntament de Premià de Dal, és un pla signat per Convergència i Unió, el mm. Govern de Premià de Dal, Esquerra Republicana i el Partit Popular de Catalunya per construir fins a 500 habitatges de protecció pública aquí a Premià de Dal. Ah, molt bé. Molt bé. Està molt bé. Els que ho fan el sorteig això com va? Sí, això es farà per sorteig, de fet el període de sol·licituds va començar aquest mes d'octubre, el dia 6, i finalitzarà, com ja us he dit, el dia 5 de desembre del 2008. El... A partir del 9 de desembre es farà públic el llistat i més endavant, què passarà? Doncs que fins al 22, entre el 22 i el 29 de desembre, doncs, la gent podrà protestar, si no està d'acord, que es pot fer, sí, sí. i el dia 9 de febrer hi haurà els vortets. Què cal fer per apuntar-s'hi? Què cal fer per apuntar-s'hi? Bona pregunta. Doncs cal anar a l'Ajuntament, preguntar-ho, seria una opció. Sí, entes, eh, què cal fer per apuntar-s'hi? I córrer fins al dia 5, exactament. I segona opció, doncs anar allà, portar 10 anys empadronat al municipi, que tampoc no està mal, i no superar, atenció, en 3,5 cops, l'IPREM, cicles, sí, que, que volen dir... Què vol dir l'IPREM? És l'indicador de renda d'efectes múltiples que vindria a ser, suposo que la suma de rendes, de rendes. familiars. Aine, ere, aine, grosse. I prem. I ja està, i prem de tota la vida. Mm, això passa un any després de l'últim sorteig de pisos que hi hauré aquí a Premià de Dalt, que són de lloguer, en concret, 20 a la fàbrica. Ho portava pres, eh, això? Sí, Molt sí, ja, hi heu, vist, ja hi heu vist, ja hi heu vist. Més notícies. Aquest diumenge es presenta el nou autobús que connectarà Premià de Dalt amb Premià de Mar. Està molt bé, ara vindrem l'autobús, tu. És una gran sí, notícia, ja existia aquest autobús, però ara el que es fa és millorar la línia i cada 40 minuts hi ha un autobús. Avantatges? Molt. Moltíssims. de Premi Nadal podem baixar a Premi i agafar el tren. I ah, al revés, també primer autobús. Sí, pararà l'estació. Ah, exactament, eh? Ah, des del forn d'aquí, per mi a dalt, l'encarregament del forn, el primer sortirà a les 6 del matí, i l'últim de per a sortirà a dos quarts de 10 de l'estació. I entre mig, cada horeta o així? Cada 40 minuts. Cada, cada 40, 40, 40 minuts. minuts. Ara li puc fer la pregunta aquella perniciosa, de sempre, no sí. Estarà sincronitzat l'autobús amb el tren. Segurament no, és la Renfe, ja se sap. La Renfe sincronitzada Ai. amb la Renfe és ben difícil. Ai, sí, eh? sí, sí, sí, sí. Perdó amb si però segurament no. Sí, sí. Té un petit desavantatge. Aquest autobús passava per davant de casa meva, ara deixa de passar, protesto des d'aquí. Ah, per què? Perquè no passarà més per davant de casa meva. I per què deixa de passar per davant de casa Doncs teva. perquè a la parada del carrer Campó Camp de Mar, del barri Campó Camp de Mar de Premià de Mar, s'anul·la. Mm -hmm. com també s'anula una d'aquí. Per mi a dalt, a l'escola Bellem, però aquí no hi ha problema perquè a 50 metres hi ha una altra la parada. Ja em sembla que han vist que vostè té pasta, eh, diu. Aquest no es diu no, no cal. Total, com que ve caminant de Montserrat, que no puc Clar, dir caminar. Ve de genolls ja. de, de, de Montserrat. Ah, exactament. Més notícies. Més. Uh, la que els agrada a vostès o la que m'agrada a mi? Trin. És igual, vostè faci volgui. les dues. Va. Doncs pot vi, la que m'agrada a mi. Recordo vale. que... <coughs> A Premià de Dalt continuem amb la nova campanya de promoció de comerç. Ah, sí, sí, sí. sí. Digui, digui, Com es diu la campanya? La campanya és a la tardor, El teu comerç t'abriga. Molt oh, bé. Oh. Fins al 7 de novembre. Tothom que vas a comprar amb el de compra pot entrar en un sorteig. Cada botiga fa un sorteig. És així sí, de clar. Bé. És a dir, ha comprat totes les botigues de premia, i, Premià. I pot Dalt, tenir vàrius regalets. I vàrius regalets. I finalment, la notícia que a vostè els agradarà professionalment. A veure, a veure, Bases per al concurs de còmics Gat Peric. Sí, però és per fins a 15 anys. Sí, bueno, però vostès... No, no. Ens, agrada Ens agrada com a professionals, però no hi podem participar. Però segurament... Ens tenen... agafa mica granadència. Segurament tenen descendència. Sí sí, sí, sí. Eh? i si no tenen sí. descendència els suddescendents ja tenen descendents sí. sí. sí. doncs entre 6 i 10 anys categoria A i entre 11 i 14 anys el concurs està adreçat a nens i nenes d'apremia de dalt mm. però també d'altres municipis eh? les categories A i B de 6 a 10 anys l'A A i de 11 a 14 anys la B. període d'inscripcions important de l'1 al 30 de desembre del 2008 mm. tots dos sí. inclosos mm? o sigui el, que el no més que bé no l'altre Ah, exactament. Eh? Mm. I, finalment, l'ESMOPE, que és el Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica... Hem no deixat plaça... preguntar-li què és l'ESMOPE. Què és l'ESMOPE? Li respon. Oh, eh? <laughs> Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica, avui vaig, vaig amb res, eh? Sí, va, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que està a la plaça del Milenari, i en tot un no mea culpa, la plaça del Milenari no és de la Vila. No. Ah, no, no, no. no. Ah, ja, teníem a tots els premiants Barri, allà... Eh? Ja, Barri ja. Santana Barri Santana Tio. Hm? però és molt bé, doncs de deixar-ho aquí són les 9 del vespre, agraïm-los a tots vostès l'atenció que han tingut amb nosaltres i sobretot donals los les gràcies nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa Música